Säga varmt välkomna till Tid för podd Och vårt frågande 59 av 59e avsnitt Där vi har bjudit in er lyssnare Jag är Emil och förutom er lyssnare så är det även Vilka då inbjudna? Ja, det är Otto här som vanligt Richard har kommit på studs Och Emanuele Och hur är läget med er denna kanelbullens dag? Ja, det är kanon faktiskt Känns bra det känns kul att vara, äh, vara tillbaka. Efter att ha varit med förra gången också. Så att det är tillbaka och tillbaka. Men kul är det ja, i alla fall. Att en till gång. Ja, exakt. Att man får komma tillbaka efter 59 halvdana avsnitt från min sida. Så att äh, ja, det är ett jävla under att ni vill ha med mig. Ja, det är faktiskt... Men äh, Nej. någon jävla motvikt ska man ju ha mot all kvalitet som finns i den här podden. Så att äh, ja, det ställer jag upp på. Oj, jag är på att rapa lite. Men... Äh, Självklart ska Otto vara med och det ska jag också vara. Därför sitter jag här. Eh, nej men ja, det är bra här. Det är kanelkanona så jag har tryckt två kanelbullar och bara... Mm. Eh, och vissa av er märkt att jag... Ja, det är för några dagar sedan när ni hör det här i och för sig. Men körde en liten uppvärmningslivestream på Instagram. Det kanske blir vanligare med det, jag vet inte. Jag tyckte att det var kul. Det var väl en eller två eller tre eller fyra som var inne och tittade. Och hälften av dem var medlemmar av den här podden. Men det var kul ändå. Jag tyckte det var extremt... Du kändes extremt hemma i den rollen. Alltså det var... Jag kom in efter kanske en minut eller två. Men det kändes som att du hade stått i 48 dygn och hållit låda liksom. Ja, men det är bara... Slösa folkstid. Minst ni när, när TV4 Plus invägs? det minns ni säkert inte. Men då... Invägs? Det var det bästa böjningen jag har hört. Ja, men de, de, de ja. invägde den kanalen i alla fall. In, invigdes, ja. Och Harald Trojtiker fick uppdrag att leda 24-timmars sändning där han skulle gå runt och minla med gäster och hålla låda. Exakt så kändes Rickard efter två minuter, som Trojtiker kändes efter 22 timmar. Shit. Ja, jag, minns det, jag minns det vakt, men... Om, jag, om det finns ja. 2% har att tro i mig så är jag ändå nöjd, måste jag säga. Ja. ja. Det är ändå bra. Alltså. Ja, gedigen kar. Ja, kör båt nu i Göteborgs Skärgård. Det är ett människa som är till dura. Mm. Hur är det med dig, då Emil? Ja, eller vad är månaden på gång där? Ja, alltså det är, det är bra med mig. Nu har jag kommit in i plugget, det har gått en månad. Och det är väldigt skönt och omväxlande när man har jobbat undan och pluggat undan så att man kan ta helg på en torsdag. Det har jag gjort, för nu Nu torsdag vi poddar Och nu kände jag att idag var en väldigt effektiv dag Imorgon, fredag Kan man ta det lugnt Så Vakna lite när man vill, göra lite vad man vill Så att Ja men jag är i balans, alltså det är hjärtligt gott. När var det senast du var det, var det efter eller före Förra istiden uh, Jag tror det var innan Kristus i alla fall Minst Okej, okay. ja <laughs> Innan Kristatos. Nej men, eh, vad fan? Det känns som att vi har varit på dig de två senaste avsnitten som fan. Och lyssnarna tror säkert att vi har någon fade. Underliggande, underliggande fade. För jag frågade dig med Emil och verkade som att jag medvetet hoppade över dig. Men jag trodde du hade sagt det. Ja. Men... Det finns ingen underliggande fade från min sida i alla fall. Jag ber om ursäkt för det i månader. Nej, det är helt okej. Okay. Ja, var bra. Skönt att mm. du är i balans. Känns jävligt kul. Ja, det Vad samma. Det länge sedan du tog helg på en torsdag känns det som. Aldrig hänt förut. Nej, det har aldrig hänt. Nej. Emil då? Nu är det Emil. Äh, nej, men jag åt ju kanelbulle till frukost. Jag är, jag är i så mycket balans man bara kan vara. Fy, vad gott. Jävlar, kanelbalans. Det är bra. Ja, ja annars är det väl som allt knallar och går. Går... Tiden går fort så inåt helvete. Det är skönt, men lite skrämmande. Mycket, mycket just nu, så det är därför det går fort. Men det är underbart. Ja, det är bra det alltså. Yes. Eh, och vi har ju lite nyheter i bondvärlden som vi inte har pratat om. Nämligen vi har en ny regissör. Vi har ett nytt inspelningsdatum och vårt nytt releasedatum. Mm. Eh, ny regissör är Cary Giorgi Fukunaga. Eh, bon 25 kommer börja spelas in i mars 2019 Och inte nu i december Som det tidigare var annonserat Och den kommer släppas den 14 februari 2020 på Allhjärtans dag Så vi kommer att få vänta eh, ja, Nästan ett halvår till Några månader till Inte, ta, inte, ens, inte ens nära ett halvår eh, Och vad är era spontana tankar Kring de här nyheterna Jag tycker det känns jag har ingen riktig koll på regissören Jag har sett första säsongen av True Detective Som han regisserade Eh, som jag tyckte var bra. Men jag, har inte riktigt, eh, jag vet inte jag kan för lite om, om regissörer överlag. Och om eh, Yoshi... Eh, vad fan han heter, Yoji Fukunaga. Eh, jag kommer kalla honom Yoshi nu. Men eh, det, jag tror att det är bra att den släpps på alla dag i alla fall. Faktiskt. Även om jag inte ville ha filmen fyra månader senare. Men det känns som ett bra filmdatum. Och då går nog många på bio ja alltså, Det är min spontana reaktion. Och den förseningen är ju inte så mycket som jag stömer på alls. Jag menar, det fanns ju något som ändå var mycket värre. Och det var ju ett helt års försening. Och fyra månader hit eller dit ja, kan man väl överleva. Känner jag. Sen, jag visste inte sedan tidigare vem det här var. Jag har inte sett True Detective till exempel- men blev ju väldigt nyfiken. Eh, och det var ju typ samma dag som han annonserades- så släpptes ju han, hans nya tv-serie på Netflix- som heter Maniac. Så den slog jag ner och tittade på. Eh, kanske inte... Ja, jag var väl inte... Jag är inte helt såld på den. Eh, jag har sett klart den. Eh, den blandade och gav lite grann- väldigt speciell, väldigt udda. Eh, en fin serie, men... Alla avsnitt eh, funkade inte för mig. Den är väldigt splittrad så där. Jag kanske inte ska gå in på för mycket vad det handlar om, men eh, ja, ändå kul. Eh, och sen för några dagar sen så såg jag Beasts of No Nation. Eh, en Netflix-film som kom för några år sedan. Och jävlar, det var en sån riktig rikad film. Alltså. <laughs> jag kan tänka mig det. Alltså, den var som jord för mig, för jag älskade den. Jag satte på den till och med en förmiddag och tänkte så här: Men jag ser väl någonting med, och så ser jag väl klart lite senare. Men jag såg den i ett streck. Riktigt. Underbar. Vacker film. Hämsk. Allt fan. Är det någon annan av er som har sett den? Ja, det är jag och Du kanske. Håller med om att det är en Rickard-film. Ja, det är en Rickard-film medans alltså Rickard film Du kanske inte var li, inte lika såld som jag, men ja, i alla fall. Så att, efter att ha sett den filmen så känns det. så här mm, alltså jag vet inte vad det kan bära av i Bon 25 men det är något som eh, känns lite gött ändå med det. Ja, definitivt. Alltså, malkänslan jag läste om att han har fått jobbet är att det känns mer spännande än Danny Boyle. Så det är ju intressant. Det här är ju liksom ett helt nytt val av regissör de har tagit. Det är en amerikan för det första. Han är yngre. Han har kommit upp från indie-branschen på ett sätt som andra inte riktigt har gjort. Hans filmer och serierna släppt det har ju varit via HBO eller Netflix. Så att han tillhör med moderna generationen som skapar film och serier. Och sen är han dessutom en sån som skriver och regisserar allt själv. Så att. I mångt och mycket signalerar det här en ny riktning som Eon har valt att ta. För även om Danny Boyle är en ganska progressiv regissör och spännande på sitt sätt. Så tillhör han ändå liksom det gamla gardet av Eon-regissörer. Äldre brittiska herrar med medel, medelinkomst bakgrund. Liksom. Så att, ja, det är spännande. Och jag tror att eh, Carrie Fortuneri kan ge någonting nytt och fräscht till, till Bond. Och särskilt om det här blir Craigs sista film. Så jag tror jag att jag kan skjuta i lite liv Efter den Ja, mindre spännande spekter Sen Jag har sett True Detective Tyckte det var en fantastisk serie I alla fall första säsongen Som Fortunato regisserade Har sett eh, Sin Nombre Som var hans första film Den rekommenderar jag Brutal, dramatisk Spännande på alla sätt och vis Och Beasts of No Nation Som jag såg men Tyckte inte riktigt funkade. Den var tekniskt sett väldigt bra men jag drog sig inte riktigt med i storyn. Men på det stora hela så är han en fascinerande regissör. Och hans uttalanden och intervjuer om filmskapande och även om Bond har varit <laughs> intressanta. Och han är en väldigt välartikulerad person som tror, jag hoppas kommer göra ett väldigt bra jobb. Och sen att vi får filmen fyra månader senare Gör inte så mycket För att om det gör att vi får ett välarbetat manus Istället för någonting som blir ihophafsat Så gärna för mig Så jag är, jag är nöjd med situationen Även om jag såklart hade velat fått filmen i Tobe nästa år Men ja, det här känns Spontant mer spännande Än vad Danny Boyle och John Hodge hade provat till. Det känns ju som att det här var I alla fall en lärdom de har tagit Till slut Att de faktiskt skjuter upp filmen mm. Istället för att bara slänga ut den med ett halvtatskigt manus. Det vet man inte. Det kanske blir dåligt ändå. Men ja. är, att de skjuter upp den tyder ju på att de ändå tänker genomarbetare. Istället för att hålla deadline. Och fyra månader liksom, kontra tolv månader. Det är ju liksom stor skillnad. Om man tänker på uppskjutningen som kunde ha blivit. Precis. Och sen, och sen är Purvis och Wade tillbaka då, så som det verkar. Och de lever väl jobba ganska tätt nu med Frucunarder de kommande månaderna. Så ja, men det känns tryggt ändå, det har jag tycker känns skönt Nu är jag dock lite rädd bara att han kommer hoppa av under vår inspelning Så att, ja, peppar, peppar Ja, jag tänkte precis på det också <laughs> Ja. Men jag har väl inte så mycket mer att tillägga egentligen Jag var ju ganska taggad på Danny Boyle Men jag tycker väl att det här ändå känns lite mer spännande Att de flyttar fram, flyttar fram det fyra månader Ja, om filmerna nu ska komma vart fjärde år så pff, fyra månader, vem bryr sig egentligen på det stora hela man kommer väl att bry sig där och då när det är, när det är november 2019 och tänkte att nu hade jag kunnat ha sett filmen men det är i stora hela inte, inte en stor grej och det är bättre att de eh, arbetar mer med filmen i sådana fall och just om Fukunaga jag har inte så mycket att säga om honom förutom det att jag jag såg sin nummer för en jäkla massa år sedan och minns egentligen inte så mycket mer än att jag tyckte att den var bra. Det, det är allt jag har att säga om honom förutom ja, men lite klipp och sånt man har sett från det han har gjort. Men jag har inte riktigt sett det han har gjort. Så jag kan, jag kan inte riktigt uttala mig så mycket om honom och vad jag förvänt, vart jag förväntar mig att han ska ta bond. Då. Det känns fräscht i alla fall. Det är det jag tror vi kan ta med oss från det här. Att det är ett ett val jag inte såg komma på förhand. De som spekulerades om. Nu minns jag kanske de heter Bert Lighton och vad var det med? Jan de som de här. Det känns som att. Källsundval. <laughs> ja, men exakt. Och så kommer Carrie Focunaga från ingenstans. Och det känns helt rätt bara. Så jag hoppas verkligen att det blir en bra film. Och, och, och, jag vill inte vänta så länge att få någonting med det eh, Men nu är så har vi ett nytt moment i podden. Det nämligen så här att i varje avsnitt framöver eller det kanske bara blir den här gången, vi får väl se så ska en av oss presentera fakta någon fakta från Om bond, bond eller ja, böckerna eller vad som helst som den personen tror att vi andra inte kan. Så det är lite som en utmaning kan man säga. Och eftersom att det var Emanuel som föreslog det här så är det han som ska börja. Så Emanuel har alltså förberett eh, någon fakta som vi får se om vi kan eller inte. Ja, alltså. Det. Jag, hörde, jag fick den idén från en annan podd och eh, tänkte att det här kan vara en jävla utmaning för oss. För vi känner ju varandra väldigt bra och vi vet vart vi har varandra. Både i bondintresset och utanför bondintresset Så att försöka ta fram någonting som någon annan. Av oss inte känner till är ganska svårt Så att senaste veckan Har jag verkligen Suttit och letat efter något Och jag hoppas Att Någon av er i alla fall inte känner till den fakta Jag kommer reda redogöra, om inte annat kanske Någon av ni lyssnare inte känner till det sen innan Och då är väl det positivt i alla fall Hur som helst Jag tror att jag har nämnt namnet Ben Hecht Till er någon gång Inte var jag minns i alla fall till Rickard. Inget jag eh, kommer ihåg nu i alla fall. Vad bra. Det ringer ingen klocka hos Emil heller. Nej. Kanon. Då är jag på, på stabil is hittills <laughs> i alla fall. Han var i alla fall en manusförfattare i Hollywood som kallades för Hollywoods William Shakespeare. Han vann första, man, första ostern för bästa manus 1927. Han skrev första Scarface-filmen. Han har jobbat med Alfred Hitchcock och han skrev Gone with the Wind bland annat. En väldigt välmeriterad man med andra ord och högt respekterad. Den mannen var en ganska stor anledning till varför Peter Sellers och David Niven skrev på att göra Casino Real 1967. Och nu ska ni föra varför. För att jag har ganska länge vetat att han... Skrev eller var en ganska bra vän med Charles Feldman Som producerade Casino 1967 Men jag visste inte hur Eller snarare så här Jag visste att han hade skrivit manus också till den filmen men inte vad det innebar Så jag började gräva i det där lite och kolla vad var han egentligen levererade för det här är liksom en av Dåtidens allra största manusförfattare med en enormt hög svansföring som bodde i New York och i princip pissade på filmindustrin men gjorde ändå fantastiska manus. Och eh, när Charles Fellman fick rättigheterna till Casino Real på 60-talet. Så rindade han upp Ben Hecht och frågade. Ja men vill du skriva ett manus du Bonn? Och Ben Hecht han brydde sig egentligen inte mycket om film. Utan han ville bara pengar. Så han sa ja men visst jag försöker. Så han läste bort Casino Real. Och konstaterade ganska fort att det var bland det bästa han någonsin har läst. Så han snabbt som att han. Skrev ut ett manus, alltså vi snackar dagar Som var baserat på film, boken Casino Real Och det här var en tät Berättelse, ett tätt manus Som skulle vara Grunden till det som sen blev parodin och det som sen Charles Feldman använde för att värva in Peter Sellers och David Niven senare Och Det är sjuka är att när man kollar igenom vad han faktiskt skrev så är det riktigt bra grejer det här är alltså en film noir det här Vi har en James Bond som i centrum slår kvinnor, röker, dricker sprit. Han eh, reser runt i världen. Och det känns som att det är Humphrey Bogart fast eh, i brittiskt format. Och eh, det här var ett manus som skulle utspela sig i Bagdad i, i eh, Algeriet. I Neapel och det skulle vara i Tyska slott Och i centrum och så skulle rapport i spelet och med Le Chiffre vara Och Ben Hecht han Fortsatte att skriva på det, han blev besatt av projektet Casino Real Och han byggde ut och byggde ut och plockade in idéer från gamla filmer, han pratade med Alfred Hitchcock om vad han skulle kunna göra Han tog idéer från andra filmer han har skrivit och funderat på att skriva Så här blev hans stora passionsprojekt och eh, han skrev ihop uppåt 130 sidor manus. Och man tänker att varje sida är en minut långt. Så snackar vi alltså en film som skulle vara långt över två timmar. Minst i början på 60-talet. Och eh, den, här, eller den här filmen den bara växte och växte. Det, det skulle inte bara vara Vespelund som tar livet av sig. Utan massor med människor som tar livet av sig. Och det skulle vara en i princip en däckad historia som bara styr kretsar runt det här påkyspelet men som skulle ta upp element som var i meningen med livet var är här, vart står England idag 1962 och vart är USA styr upp Kuba-krisen och jag liksom bara läste en lång artikel om det här och tänkte att vad i hela helvete är det här och <laughs> det är så och manuset, det skulle liksom sluta med att Bond åkte till Jamaica och så började Dr. No istället. Och Charles Fellman försökte få in broccoli och saldsman i det hela och försökte få dem att eh, gå med på att filma den här väldigt barnförbjudna filmen. Med massa med sex och mord och allting och de köpte ju inte den. Så det var det här manuset han sen försökte pitcha Sean Conner på att vara med på att spela rollen i det och han, Sean Connery var intresserad av det då han menade att det här var ett manus som tog Bond på allvar. Istället för Goldfinger då och Thunderball som var på väg att göras vid den här tiden. Men att eh, han krävde ju två miljoner dollar och sånt där för att vara filmen så det gick ju såklart inte. Och. Eh, men Charles Fellman han gav sig inte utan han ville verkligen att Ben Hechtzig skulle fortsätta med det här. Och manuset växte ännu mer och det skulle bara bli. <laughs> mörkare och mörkare. Det är helt otroligt. Och när eh, sista, sista utkastet lämnas in så är det långt till 150 sidor. Där Bond i slutändan skulle vara mentalt sjukt och går runt och skrika för sig själv och, och alkohol och på påverkan och allt möjligt. Och eh, han skulle lämna in det sista manuset till Charles Feldman som hade forts med sig att producera filmen. Det var alltså det var, hade fått grönt ljus för att köra igång. I på 60-talet. Men då dog Ben Hecht kvällen innan han skulle åka och lämna in det till Charles Feldman. Så det var ju ingenting av. Och Charles Feldman lämnade ju in det sen till Peter Seller som ville vara med om det. Och sen blev det ju parodin i slutändan. Men att det var så pass nära att det skulle bli en så mörk casinarell. Det visste jag inte. Och... Eh... Jag tror när allt var sagt och gjort- så tror jag att var uppe runt 200 sidor. Med- tät spion. Menar, med, som en tät spionthriller Det är jättemärkligt att tänka på- att det ens var nära att hända. Så jag vet inte. Det, det kändes intressant när jag läste om det. Jag vet inte om det är det egentligen när jag pratar om det. Men fascinerande där i alla fall- att vi var så nära att få något sånt märkligt. Det låter ju som någon sån här- eh, vad fan heter han? Eh, som... Eh... Ja, av, filmen Aviator Aviator handlar om Howard Hughes Det låter som att det låts som en man som har blivit lite galen sina sista år i livet och stängt in sig och skriver det här manuset som bara är helt blir bananast till slut på något sätt Kul att du nämner han för han och Ben de var bästa vänner Såklart Såklart men här, det här var alltså liksom Hollywoods Shakespeare. Han var super omtyckt av allt alla allt han gjorde blev till guld. Och sen blev han besatt av Bond i sina sista år och levererade någonting helt galet. Det här var det sista morgonstans han skrev då helt enkelt? Ja, han dog kvällen innan han skulle lämna in till Charles Feldman och Fox. Han skrev en Bondfilm och sen dog han? Ja. <laughs> Lite så. Men det är som liksom en mörk kalla film med... Konstiga element av psykiska sjukdomar och alkohol och droger och mörker. Hade den filmen hunnit före Dr. No då hade Bond blivit... Ja, då hade det varit svårt att se Dr. No komma sen. Ja. Eh... ja. Och eh, intressant att det var det här Peter Sellers blev intresserad av från första början. Och sen blev det Casino Royale från 67. Ännu mer intressant att han faktiskt var kvar. <laughs> ja, det var ju inte <laughs> hela vägen ut. Nej, exakt. Han smällde till någon och sen drog han. Men, ja. Jag skämtade lite innan på det här om att Emanuel kommer inte dra en kort fakta utan han kommer ha en utläggning i 15 minuter. Och, ja, inte riktigt 15 minuter men det var en lång utläggning i alla fall. Mm. Så där fick jag rätt på. Däremot hade jag inte riktigt kunnat... Vad ska man säga? Ja, du, du, du klarade utmaningen på mig i alla fall tycker jag. Med bravur. Ja. Det, det gjorde du verkligen på mig också kan jag säga Ja, oja. Jag bara bävar inför den i avsnitt, när jag ska ta tag i det här Ja men så länge i alla fall, någon av lyssnarna inte känner till fakta så tror jag att vi kan konstatera att vi har lyckats Ja det är en sån där what if som ja, kanske inte var så långt bort i alla fall Nej. Nej En what if av Guds nåde som man brukar säga Ja verkligen Kanske var tur att han dog <laughs> vem, vem, Har vi besagt vem som ska ta nästa? Nej. Jag tyckte det här funkade ganska bra faktiskt. Jag utser dig Jotun. Jaha Det hade du inte hoppats på va? <laughs> Nej, jag borde ha hållit käft men eh, ja vi får se vad jag kokar ihop. Någonting ja. Någonting om någon kvint i någon av Barrys spåren kanske <laughs> Peter Kvint kanske men eh, ja yeah. Jag ska fan försöka fiska in någon musikgrejen då. det vore kul Ja men det hoppas jag. jag. tog ju en bartrundsdel där jag är mest trygg så att... ja. Nej, men något med musiken måste jag kunna luska fram. Ja, det tror jag. Ja, kul. Ska vi hoppa in i avsnittet? På riktigt? Ja, det är nog dags. Det som det är dags för. För det här avsnittet så är det ju ni lyssnare som har bestämt innehållet för vi bad ju er att skicka in frågor. Så det har helt enkelt blivit tid för lyssnafrågor. Ja, ibland behöver inte en titel vara svårare än så. Nej, verkligen inte och jag tycker väl att vi hoppar rakt in i hetluften första frågan, den är från Markus. kan ni beskriva hur ni tänker er ett typiskt bondfan finns det gemensamma nämnare i personlighet som får folk att dras till bond ja det här är en jävligt rolig fråga otippad som tusan jag måste nog fundera lite på den faktiskt alltså, det är alltid svårt så här att och placera in folk i kategorier om det skulle finnas någonting som gemensamma nämnare ja, vi är innerst inne otrygga, osäkra små pojkar kanske. som behöver någon ja. Nej, men på något... stark fadersfigur på något sätt var det, var det väl det som i alla fall jag kom fram till när vi hade liksom gjort sammanfattningsavsnittet och på något sätt jag hade funderat på under poddens gång, att så här... Okej, okay, varför gillar jag Bond så mycket? vad kommer det härifrån? Vad är liksom vad är fel på mig? Eller liksom. mm. Jag kom ju fram till det här att... När man var liten, man letade efter saker att se upp till. Man var inte så kaxig. Jag var ju ja, väldigt mesigt litet barn. Och då blev Bond... <laughs> Ja, men jag var det. <laughs> eh, och då blev... Ja, men bara hitta någon, någon sorts gestaltfigur att eh, se upp till. Och jag har ju inte liksom gått och blivit en sexistisk gubbe liksom. Eller. Inte än i alla fall. Ni men, men det är ändå något så här... Det, det är en, en, en självsäkerhet som man kanske själv har saknat. Eh, som man har bara sett upp till. Eh, så att det... För jag, det, och det är ju någonting med nördar överlag som... Jag vet inte. Det, jag, jag, Bondfans är ju de nördar som är minst nördiga. Känns det som. Mm. Av, av dem som jag har träffat i alla fall. Eh, men ja, nog är vi osäkra pojkar allihopa. Inne. Definitivt, definitivt. Jag tror att det eller jag tycker att här, den här frågan är ganska svår. För det blir ju på ett sätt en recension av sig själv också. Och det är jag inte så bra på. Eh, för jag sockrar allt för mycket När jag ska prata om mig själv Men eh, jag, jag Jag vet inte, jag tycker inte det finns så mycket Det finns ju andra Fans av andra saker och, och serier eh, I synnerhet Som är lite mer utmärkande kanske Och har lite mer utmärkande saker Men, men nej, jag vet inte Något som är generellt för bond Fans De flesta av bond fans jag vet Gillar att klä sig ganska snyggt eh, Gillar liksom fina Ja, klädesplagg, fina accessoarer stil liksom, överlag. Eh, det är väl det första jag kan komma på. Sen något i personligheten som är liksom ja, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte komma på någon sådär gemensam nämnare och vi fyra har väl också saker som är olika. Så att jag, ja, jag vet faktiskt inte. Eller vi fem till och med kan jag väl nämna Anton också. Ja, ska man om man säger hur ni tänker er, ett typiskt bond då är det så här, hur, hur basic ska man gå för det finns ju en väldigt typisk grej och det är att övervägande delen är män vilket inte ens konstigt för båden är en manlig karaktär och man identifierar sig mer med med personer som är man, man kan identifiera sig med helt enkelt och man är ju verkligen som mm. som minsta gemensamma nämnare men annars utöver det så tycker jag att det börjar bli eh, svårt och speciellt när det kommer till gemensamma nämnare i personlighet så är det extremt svårt eh, mm. ja, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig nej, det är just personlighet tror jag där är det nog svårt att liksom sätta på en uh, pin så men mm. sen som Otto var inne på det här med att man tar ju också Liksom, ute efter Bond har man också färgat sig själv liksom, vad man gillar. Som också, alltså, det, gemensamma nämnaren kanske är Bondfans generellt tycker jag gillar att klä sig snyggt på ett sätt som kanske inte alla andra gör. Eh, Star Wars-fans liksom. Nej, de, de, de vill ju inte ha kostym. Nej, de går runt som Obi-Wan Kenobi istället. Ja, eh, precis. Eh, <laughs> så att det kommer nog därifrån, och liksom lite intresse för klockor och sådär. Ja, definitivt. Och det kommer ju från Bond. Liksom. Ja, ja det, alltså, det svåra med, med Bond-fans, det är väl egentligen att Bond har funnits så pass länge. Och eh, du kan ju kolla på en bond utan några större förutsättningar. Eller bond film snarare, utan några större förutsättningar. Det är så pass bred underhållning att egentligen vem som helst kan titta på och gilla det. Ehm, och du kan nog ganska enkelt dras med i den världen eftersom att det ligger ganska nära till hands. Jag menar... De allra flesta gillar ju att se exotiska platser, dyra kläder och så vidare. Men det är ändå en värld som tilltalar väldigt många. Så att det är ganska enkel steg från att gilla Bond lite avslappnat, att sen bli ett fan. trusken och sen börja gilla Sunringen eller Star Wars eller Star Trek är ju större för det kräver ju mer från dig som tittar att du ska liksom relaterar till det som faktiskt händer. Mm. Och börjar du sedan gilla de typer av filmer, Filmserier och så vidare Så kanske det blir att du blir mer fanatisk eller så. Jag vet inte men det känns som att Det krävs lite mer engagemang från din sida och Då blir du också mer inne i det Jo så är det ju Med Bond kan du ändå ha ett avslappnat förhållningssätt utan, utan att på den alldelen vara mindre fan Men är du ett Bond-fan så tror jag att det, det syns mindre framförallt Eftersom att skulle du kluta till Bond Ja men det räcker med att ta på dig en kostym Eller en smoking så är du, är du i hamn men jag tror framförallt att det här avslappande förhållningssättet gör det lite enklare inom situationstecken att vara Bond fram på något sätt. Sen mm. som ni säger, de allra flesta är män. De allra flesta, år det är, påstått, är från västvärlden eh, och så vidare. Personer som skulle kunna vara James Bond själv. <här> <här> så är det ju faktiskt. Och det är nog det ja. som också gör att många fastnar för det. Att man... Stuller knota ner för en skidbacke och, och, och tänka att man åker från Peace Gloria till exempel, eller att man skulle kan gå in på ett kasino någonstans i världen och tänka att man är Pierce Brosnan i eller vad det nu må vara mm. så den där närheten till verkligheten gör det ganska lätt för många män och framförallt att gilla Bond Det tänkte jag också på med det du sa nu att närheten till verkligheten, för med Star Trek och Star Wars och Sagan om ringen till viss del även om Utspelar sig liksom, de utspelar sig ju liksom i en verklighet men inte den verkligheten som vi har nu för så och Ringen mm. utspelar sig för länge sedan och Star Wars också länge sedan och långt bort mm. och Star Trek likaså det, och där finns det liksom ja, men främmande språk främmande planeter Bond är väldigt liksom centrerad till jorden han pratar engelska eh, majoriteten av karaktärerna i, i, i filmerna gör det också och han är en riktig människa liksom av flesh and blood om man säger mm. så Ja. Och det gör det nog också mer lättillgängligt och mindre, mindre nördigt på ett sätt. Eftersom du sa att man kan liksom klug sig till Bond genom att ta på sig något snyggt, kort och gott. Mm. Så den närheten till verkligheten gör nog också att det blir mera, eller mindre nördigt, kanske man ska säga, och mindre utstickande, eftersom han faktiskt skulle kunna existera i verkligheten. Ja, det går ju hand i hand med det rikande sorts i, i början att. Eh... Exactly. Man, man söker kanske ner efter identitet inte en slump heller att det är många som bara gilla bond När de är i i tonåren <laughs> Eller i tonåren Att många kanske vill vara på ett visst sätt Att det är en försmak på vad det vuxna livet Kanske innebär och så vidare mm. Och att man behöver en förebild Eller vad det nu må vara Men jag tror att det ändå säger en hel del Att om du tar på dig en kostym kan du för en liten stund känna dig som bond Hur sjukt det nu må låta Så tror jag det kan ge en styrka För, för många personer I vissa situationer Och eh... Det tror jag är en gemensam faktor för många bondfans i alla fall. Eller fans överlag bara, om man ska ta ett större grepp på det. Ja, bra fråga, tycker jag faktiskt. Mm. Sa vi vem som hade skickat den? Marcus. Marcus. Tack Marcus. Bra kille. Ja. Och, eh, nästa fråga är från Magnus. Som... Som frågar, i scenen från Goldfinger där Bond kastar en guldtack på marken på golfbanan. Varför varar han den innan han kastar den? Man har knappast en tung guldtacka i fickan. Det är så jävla bra fråga. alltså. Jag ja, älskar jag. Nu, nu snackar vi nördighet. Alltså. Där har vi ett Bond-fan i ordets rätta bemärkelse. Men jag tänker att det är så enkelt att han har den i golfbägen. Och sen så tar han fram den när Goldfinger står och... Titta ner och fokusera på bollen Ja, låt mig säga att jag har aldrig Tänkt Där förut, jag är väldigt dålig på Att hitta logiska luckor Men Emils Resonemang känns väldigt logiskt Ja, alltså nej, vart skulle han Ja, nej Nej, det håller jag med om Eller under hatten Han har den i kalsongen <laughs> Do se Michael. to see han har... golden bar? Hans <laughs> Ja, exakt Ja, oh. oh, Jag har aldrig reflekterat över den frågan Så att jag ställer mig på Emils golfbag <laughs> Golfbag-teorin Ja, men det känns väl Stackars, vad heter han? Hawker, eller vad heter han? Mm, ja. För att gå bära den där jävla Tacken ja. Jag har faktiskt aldrig heller reflekterat över det Så det är bra, få frågor som man Ja, det kommer någonting nytt som man inte har tänkt på Du drog svaret ur golfbaggen <laughs> ja. <laughs> ja. Fan, där kommer ju Magnus med en sak som inte vi visste om Lyssnarna kan överraska oss också Ja, faktiskt eh, Och nu så kommer eh, Flera frågor från Edwin Och eh, vi Börjar väl med Frågan om Vem, vem, vi, vem vill ni se Som bondbrud respektive, respektive Bondskurk i Bonds 5 kamp kan knappt prata idag känner jag. Det går. <laughs> men där fick en fråga i alla fall. För många kan jag bulla eller? Ja. Bondbrud och bondskurk sa du. Yes, i nästa bondfilm. Ja. Ett, något som slog mig när jag såg Maniac var en av de kvinnliga huvudrollerna där som jag inte kommer ihåg vad hon heter men hon är halvjapanska tror jag. Andra halvan minns jag inte det är kanske är amerikansk. Hon var, jag kunde verkligen se henne i en bond i alla fall. Och om vi nu börjar tänka in i eventuella baner på en, en ny you Only Twice, en shatterhand variant så, och att hon har jobbat med Fukunaga tidigare. Nu mm. kan jag ju inte komma på något namn vad hon heter, men det kan ni ju kolla upp. Det är ju bara jag som har sett Minjac, eller? Ja. Ja. ja. Ehm. Men det det kändes spontant som att så här, mm, ja. Jag tycker det här är en fråga. Alltså jag vet, jag vet inför Spektret fick jag ju de två jag ville ha, väl har haft jättelänge, alltså Christoph Waltz och Monica Bellucci så min eh, önskelista är liksom trumdesänds. Eh, ja. <laughs> jag vet att jag vill ha någon typ av Julio D'Arts i Bond 25, alltså bort Julio och vem skulle jag spela honom? Jag vet inte. Jag har alltid sett Joakim Phoenix i en bondfilm. Så jag får väl säga honom. Det känns som att han skulle kunna leverera något sjukt. När han verkligen går in i rollen som en skurk. Nu ska han ju visserligen spela mm. Jorgen. Men ja, han eller Daniel Day-Lewis känns en drömnamn. Om man skulle få välja två. Mm. Sen bond... brudbondkvinna. Mm. Är, ja, jag jag, jag borde inte svara på det. Jag är väldigt dålig på slådespelare rent allmänt. Så jag lämnar vågor på den faktiskt. Ja, alltså för mig står det också i stort sett helt, helt stilla. Alltså. Men Jag gillar de förslagen som har kommit från er, men jag, oh, fan, jag vet inte. Vill ni se Kristoffer Hålls igen? Det vore kul. Ja. Ja, alltså om de. Va varför inte? Om de ger honom vettigt, helt enkelt. Ja, exakt. Det är bättre manus, definitivt. Om de nu ska göra Chatterhand så kan ju mm. han komma tillbaka i alla fall. Ja, se Christoph Waltz glida runt på ett japanskt uh, slott. Med mörse och mumma. Fan mm. Nu fick jag upp två, eh, två namn i huvudet faktiskt. Eh, Lupita ja. Nyong och David Oyelowo. Oh, bra, bra namn där. Tycker jag båda, båda är fruktansvärt bra, bra skådespelare. Mm. Och ja, ja, ja det hade inte varit så dumt alltså. i en adaption av William Boyd's solo Drummen. åh nu, nu, nu Sonoya Misuno heter hon förresten Richard. tack, hon spelar i Maniac yes, hon spelar doktor där eh, för det kan man ju också spekulera i lite nu när Fukunaga kommer in lite senare i processen eh, han kan nog ta chansen att sätta sin prägel så mycket han vågar för att ja. producenterna kommer ju inte vilja riskera att han hoppar av också Nej, det luktar ju Japan lång väg alltså eh, om filmen men det mm. Chatterhand och Fukunaga Precis, sen finns mm. ju också det här det, nu, nu, nu är det min lilla hjärna som spinner igång här, men jag tänker liksom det var ett rykte från månaden månad sedan att de hade varit i Namibia och tittat på inspelningsplatser Just det Eh, och så har han gjort en film som heter Beast of the Nation som handlar om eh, inbördeskriget i Sierra Leone då tänker jag, oh, får jag äntligen min afrikanska bondfilm oh, det hade varit mysigt mm. Mm, men som sagt, det finns också i Japan, mm. ligger inte heller så långt borta i, i tankevärlden så. det är inte det långt nej inte det eh. Ja, var du klar där Emil eller med dina skådespelare? Eh, de skådespelarna som jag inte har nämnt ja. <laughs> Exakt. Ja, jag menar det. Eh, jag lämnar eh, jag lämnar på den här frågan. Jag vill se Thomas Kott för att irritera Danny Boy. <laughs> men eh, <laughs> bara jävla jävlas med han. Har han dragit så kan vi lika gärna anställa Thomas Kott. Men eh, jag skulle jag alltid eller alltid men jag tror att jag sa det inför Skyfall till och med att jag vill se Chiwetel Ejiofor som skulle precis säga honom. Ehm han skulle göra något väldigt intressant tror jag lite Kananga classy vibe på honom ändå mm. Mm. Um, och det skulle ju faktiskt kunna funka uh, och ännu mer om de åker till Namibia och filmar men ja som bondkvinna uh, den är svår den är riktigt klurig alltså uh. ah. Vette. Ja, du. Du får eh, fem sekunder, sen går vi vidare. Ja. Eh, jag ska försöka hitta mm. något. Men, eh, eh, men om man Susanne Reuter. Susanne Reuter. Nej men så här, jag, jag utan att eh, droppa namn. Så jag gillar ju den här stilen som de hade förut när de plockar lite mindre kända europeiska skådel. Då tycker jag det ofta har blivit som bäst. Mm. Vi har ju haft. Eh, ja. Mats Mikkelsen och Matthew Amalric och Xavier Bardem var och, och för Superkändes på det sättet men det har ändå varit ett återkommande tema i hela Bond-serien att man behöver inte det är inte alltid man känner till de som är, ska bli skurkar eh, och det blir ofta jävligt bra så att, eh... Jag kan väl säga vem jag inte är bra på det här temat som du är inne på som folk snackar om Leonardo DiCaprio som bondskurk ja, Nej, är uh, det är en grej Ja, det, nej, det är ingen grej så, men det dyker upp ibland när man läser diskussioner på internet Uff. om att den hade kunnat bli en bra bondskurk. Ja. Ja, det är... ja, men Jag vill ha tillbaka de här lite mer okända namnen, våra Sofie Marså och Eva Green och Olga kurylenko och de här som man inte. Eller som inte jag hade känt till, kände till innan filmerna kom. Jag tror att Mats Mickelsens brorsa Lars Mickelsen hade gjort ett otroligt bra jobb. Han var med i ett avsnitt av Sherlock. Vad skojigt där han var. Ah. otroligt skrämmande. Och han ser inte alls ja. ut som sin brorsa heller så att de hade klarat sig med det också. Eller så tar de han och så spelar de upp hela brodersvinken helt liksom. Ja, men just det, det kan vi göra. De där... Får vi tar in John Logan. Ja igen. precis, de har redan börjat på det där liksom, så det kan de ja. fortsätta med skurkarna också. <laughs> nej men alltså, nej jag vet inte, jag har inte jag har också ganska dålig koll på skådis överhuvudtaget men nej, eh, jag har faktiskt ingen där. men Kivetel säger i alla fall som skurk mm. Då tar vi Edvins nästa fråga som är varför tror ni inte bondfilmerna har lyckats ta sig in topp top 250 på IMDb? Eh, Casino Real är ju den som är närmast eh, ja, vad tror vi? och i sådana fall vilken borde vara det. Jag tror det finns för av bond och att de har kommit för alltså under för lång tid. Den allmänna biopubliken, de kan inte se skillnad på Octopussy och eh, GoldenEye, men ungefär. För dem är det bara en massa filmer och det gör att det ska krävas väldigt mycket att någon sticker ut. Casino Real är väl den som ligger närmaste hands för att den var så pass annorlunda när den kom. Mm. Men Bond är så inlagt i folks medvetande och i kulturen så att det skulle vara väldigt, väldigt svårt för en bond att bli så unisont hyllad av alla. Tror jag i alla fall. Ja, men det är ju så. När den kom, när, när den kom så tänker jag att Skyfall skulle kunna ta sig in där. I alla fall en liten stund. Jag tror de var där och nosade till och med. Ja, för den, den hade väl typ åtta någonting. Mm. En stund, en väldigt kort stund. En två veckor kanske. För all, det var ju en sån extrem hype kring den. Jag var inte mer riktigt på samma sätt runt Casino Real- men runt Skyfall var det extrem hype. Och då kändes det ändå som att den skulle kunna ta sig in där. Nu tycker jag inte att det är den som ska vara där nödvändigtvis. Då, men rent eh, vilken som har chans eller hade störst chans när den kom- det var väl Skyfall hittills. Men ja vilken jag tycker skulle vara där är väl kanske- From Russia With Love ligger väl ganska bra till tycker jag. Ja, jag vill minnas att Goldfinger var på listan för en tio år sedan- runda slängar. Mm. Låk oss runt på plats någonting, 200, 240. 249. 249. <laughs> ja, men typ så. Men jag tror att det som Emanuel är inne på kan nog ligga rätt nära sanningen att det finns så många Bondfilmer att det ska mycket till att eller vi säger alltså att allmänhetens bild av Bond det är alla gillar liksom olika delar av Bond så att om man frågar folk som är intresserade av Bond- så svarar alla olika filmer vad de tycker är bäst. Eh, och det kanske inte finns... Det är Goldfinger är väl den som är mest så solklar- som kanske eh, borde vara där uppe- om man ser ur allmänhetens eh, synvinkel. Men det är nog så. Det finns för många- eh, och eh, för att en ska kunna sticka ut eh, på ett sätt som... Som till exempel då ja, Star Wars gör. Det finns många färre filmer. Det är en, liksom några få som sticker ut. Uh, ja ja Det som ni har sagt plus att det kanske ses lite som fullkultur också. Mm. Sen får vi också komma ihåg att uh, IMDBs topp 250-lista är ingen definitiv lista över filmer som är objektivt sett bra. Många av filmerna är ju där för att de har en stor fanbase som röstar in dem. Som typ Leonardo DiCaprio som vi var inne på förut. Han kan ju i stort sett inte göra en film utan att den har minst åtta. Vilket är helt bizart. Exakt. Och jag menar, Marvels filmer kommer ju alltid in där. Dark Knight, när den är premiär 2008, så låg den på första plats mm. den sommaren. Och det är ju helt... Ja, så, så borde det inte vara. Men så är det för att folk kommer in och rustar upp alla ting. Och Bond har ju inte den typen av tryck bakom sig att det ska kunna ske. Så det är väl också det. Jag tror man hellre ska kolla efter på Rotten Tomatoes hur ser ut är om man vill ha det mer trovärdigt vad den allmänheten ser om Bond. Ja. Men och jag kollade lite snabbt nu Skyfall, när den låg som högst på den listan i alla fall så låg den på plats 216. Mm. Och den låg den i tre veckor. Mm. Sen orkade den ut i slutet på december 2012. Ja. Och sen, sen kan väl jag lägga till då på den biten som vilken jag tycker förtjänar där. Och det är väl kanske Casino Real och eh, From a Show We Love, kanske Secret Service, jag vet inte. Ja, men framf framförallt de två första jag nämnde. För jag tycker ändå det är väl de två filmerna som är. Mm. Vad ska man säga? <kör> de, är, de är bara övergävligt bra filmer, oavsett om de är bombfilmer eller inte. Och de är väldigt eh, definierande filmer för. Alltså det. I, From Earth är i stort sett den bästa spionfilmen Eller en av de bästa på 60-talet Kanske nu är aldrig likadant I modern tid De är väl definierande för sina erer På det sättet Så det är väl de två som kanske borde vara det Och sen, sen Det finns en den här Tusen en filmer du måste se innan du dör Som är en sammanställning av filmer Man borde se innan man dör Där finns ju Ett par Star Wars filmer med Det finns med några superhjältefilmer och så vidare och det finns ju bara en bondfilm i den boken och det är Goldfinger. Så mm. det får väl bli mitt svar då antar jag. Ja, oh. det känns som att Casino Royale, nu kan inte jag prata längre heller. Eh, den kan nog komma och klättra lite tror jag i takt med att den blir ännu mer klassiker än vad den är nu. Den har ju trots allt bara 12 år på nacken. Um... Så att, ja, den kan nog de få ännu mer klassikerstatus som vad den redan har. Så alltså, då kommer Leonardo DiCaprio under tryckt ur sig tio filmer till, som kommer ligga i topp 250. <laughs> jo, i för sig. Vi får hoppas, hoppas att han dör. Så att, ja. Han får skriva ett bond kanske. Eh, och så har han även, Edwin, också skickat in lite battle-frågor. Först är det fem stycken bondbrudar eh, som är battle då mellan två brudar, vi ska säga vem vi föredrar utav dem. Men eh, så det är väl egentligen bara att köra igång. Vem föredrar vi av Pussiga och Natalia Sim... jag tänkte säga Isabella ska uppgå men det gick inte heller att säga. Får jag bara fråga först. Det är bara liksom vem vi föredrar. Han menar att det battles om i vem skulle vinna om de slogs med varandra. Det hoppas jag inte. Om det det han menar så klipper vi bort allas frågor från podden. <laughs> <laughs> ja. vem, vem föredrar vi? Eh, jag, jag kan väl vara först att svara genom att säga att tar man bort Nataljas två sämsta scener i GoldenEyes så har jag nästan svarat henne eh, men det blir väl Puska mest på grund av att hon är väldigt, väldigt klassisk och rakt genom bra för att säga men jag gillar faktiskt Natalia väldigt, väldigt mycket det är bara att hon har sina bottenapp i den filmen Ja, jag svarar i Natalia Det är ju en av mina favoritbondkvinnor Som jag nämnde i Vår ja, sammansfattningsavsnittet tror jag Så att, ja, Natalia Ja, han har inte gjort lätt för oss Vilka han har valt Men jag måste nog, säga nog på sigalor faktiskt Ja, det gör jag också. tycker det är, Hon är lite mer intressant mm. Och nästa är Tatjana Mot Vesper Lind Jag svarar helt iskallt Vesper Lind jag tycker att den här är faktiskt också. Jag kommer svara av eh, Men det är hårfint. Men jag säger nog Esperlund. På grund av att hon som karaktär är mer intressant. Ja, samma här. Samma anledning. Mm. Eh, då svarar jag Tatiana. Tatjana. Oh. Det visste jag att du skulle göra. Yes. Jag har aldrig riktigt förstått storheten med Tatjana. Ni tycker ju hon är så jävla bra. Jag, jag fattar inte riktigt det där. Då säger jag som. Då säger jag som Ingmar Stenmark, det går inte att förklara för de som inte begriper. Eh. nej det är lite så. Och eh, nästa är Tracy mot Kara. Tracy. Tracy. Kara. Rosika Miklors. Nej, nej, nej, jag... ja. nej. faktiskt får man säga henne så ja. Ja, får man säga Rosika så vinner hon ju alla dagar i veckan. Eh. ah fan, vad svårt. Jag... Helvete vad svårt. Den här var klurig tycker jag. De gillar jag lika mycket. Man får ju inte säga att det blir oavgjort, antar jag. Nej, du måste välja. Okej, ah, okay. då gör jag säga Kara så blir det mm. oavgjort. Fortsätt. Fantastiskt. Fortsätt. Också fruktansvärt svårt, Sjämt. men eh, Tracy ja. är min favor favorit all over. Så att... Och eh, de, de duellerna som har varit hittills har ju varit, vad ska man säga, några av dem kanske mer allmänt omtyckta. Nu går vi åt andra hållet och eh, duellen gäller nu mellan Mary Goodnight, vår kära Britt Ekland, och Bibidal i Free Race Only. Bibidal alla dagar i veckan. Ja, Jag säger Bibidal också. Uh, jag säger också Bibidal. Uh, Bägge två är ju uh, irriterande på sina sätt, men Bibidal är ju någonstans medvetet irriterande. Och Bond har en viss uh, avsmak för henne för att han sörs på henne. Goodnight är bara störig. och säger Goodnight bara för det. Uh, jag har alltid föredragit henne över Bibidal. Uh, Ja, Bibidalen gör ju som ingenting. Jag vet inte, jag får bara mer underhållning när jag kollar på The Man with the Golden Gun och därmed mer Night. Jag svarar Bibidal för att Bibidal är mer mindre. Helt enkelt. Ja, Bibidal är inte riktigt heller huvudbruden på det sättet i, i Nej, tid. jag är med Emil där att hon hon är med för att vara lite ja, störande och det spelas liksom upp även hos Moore alltså de, de bond tycker också det så att det blir liksom medvetet på det sättet mm. och den eh, sista bondrydstuellen är solitär mot eh, Octopussy en till eh, svenska med den här gången ja mm. jag säger solitär direkt jag är med jag har alltid gillat solitär hon är nog också på min topp fem över bondkvinnor tror jag Ja, men jag tycker inte ens att det är något snack om den här. Nej, jag håller med. Det är solitär hela vägen. Jag vet inte. Det kan ju vara intressant sådär. Det kanske vi tog upp i avsnittet om Octopus. Men jag har aldrig personligen varit så förtjust i Mod Adams i den filmen. Och hon är Nej. ju ett väldigt poppis i Sverige i alla fall eftersom hon är Mod Adams. Men det känns som många svenska bondfänsar gillar octopus delvis av den anledningen. Ja, vad säger hon om det? Jag tycker att hon känner, alltså karaktären, rollfiguren, är intressant. Men det är någonting som blir lite platt över henne i storyn. Jag tycker hon är mer intressant i här mot Golden Gun nästan. Och, och bättre på något sätt. Det tycker jag med. Hon är ju betydligt bättre i Demon mot Golden Gun, och hennes karaktär är betydligt bättre där jag vet inte, hon är väl dels så är hennes insats tycker jag snäppet sämre i Octopussy och sen så är det ju som vi snackar en hel del om i den, den filmen men det är ju någonting, någonting som inte riktigt stämmer där med den karaktären, man har lite svårt att förstå den karaktären och den ja, motiven bakom Octopussy, vad hon drivs av och varför hon tänker som hon tänker och gör som hon gör Hon är lite trårt i Octopussy mm. helt enkelt, så att, ja det är... ja, ja. Du satte huvudet på spiken mm. som sista ord Där. Ja. Och vi fortsätter på det här battle -temat, men nu är det bonskurkar istället. Nu jävla blir det intressant. Så eh, Javier Xavier Bardem Sil ja, Silvia. <laughs> Silvia. Nej, jag tänkte säga Xavier Bardem som Rickard var inne på tidigare eh, mot Emilio Largo. Och adolf Cheli. Ja. Oh. Eh, Largo. Ja, oh. oh, jag svarar också, Largo. Ja, i takt med att eh, min, min fascination av Skyfall har dalat så har jag även det gjort med Javier Bardems karaktär Silva. Så jag måste nog så sälja då faktiskt. Jag säger Silva. Mm. Min fascination för Skyfall har också dalat Men min fascination för Emilio Largo har aldrig funnits där <laughs> Så att jag, nej, jag säger Silva Jag, må, jag måste säga att jag, jag är fortfarande extremt fascinerad av Silva Jag tycker han är en fantastisk skurk Anledningen, eh, anledningen till att ja. jag tar Largo Det är väl. Jag, jag tycker väl att det är nästan är hugget som stucket Men eh, Largo är väl Vad ska man säga Det blir lite mera klassisk grej över det och då ska han bara vara där någonstans. Lite som med pussig mm. Galore. Det blir ikoniskt på något sätt. Eh, och lite samma sak med Largo. Även om, ja, oh, jag vet inte. Mm. samma. Silva är fantastisk. Jag snackade om att eh, Hans, Javier Bardem's prestation slog ner som en bomb 2012. Jag minns det, det snackades ju ja. på allvar om att han skulle bli ostrars nominerad för sin roll. Ja. Men när man såg det så här första gången, då var det som, wow. Oj, oj, oj. Wow, ja, det, här är något, det här är något nytt The Stakes have gone up känner jag <laughs> Ja, jag tyckte fortfarande att han är bra Men känslan 2012 Är inte samma känsla som jag har nu 2018 men den känslan var ju förvisso helt sjuk när man såg Skyfall och Silva. Det var som att, fan, det här har jag aldrig sett. Det var typ, det var typ lite mm. liknande när man såg Heath ledger om man ska hårdra det. Ja, men faktiskt. Men Largo har ändå hållit över tid på ett bättre sätt. Mm. Ja, så ja, det får vi väl Largo är en så skurk som ja, bara med tiden lite hoppar upp hela tiden. Han är väldigt nära toppen nu och tycker han är, mm. var otrolig underhållande och bra skurk. Eh, som du säger, alltså, Silva har lite för mig, han har börjat dala lite. Alltså. det är lite. Hela hans rollfigur är lite för överdramatiserad på något sätt. Den är lite för utstuderad. Det ska vara den perfekta skurken och då blir det lite... Ja, Jag vet inte. Mm. Nästa är Dominic Green mot Christatos. Emanuel får inte svara. <laughs> Behöver jag svara? Får jag svara? Ja, Jag svarar åt mig själv, Dominic Green. Ja, jag antar att du kommer att svara Kristatos. Jag? Nej, nej. Nej, jag svarar nog Dominic Green ändå. Va? Enda gången jag väljer Quantum and över någonting annat, <laughs> men det är för att jag tycker inte Kristatos är så jävla rolig egentligen känns som att vem som helst av de onda i Full Horizon skulle kunna vara huvudskurk. Krig är lika mycket huvudskurk för mig. Han, det känns inte som att Kristatos har något som sticker ut på något sätt. Uh, om man säger så här: nej, Och det är väl lite det som jag gör att jag också kommer uh, ta Dominic Green. Jag, jag gillar Kristatos, men han har ingen usp. Mm. Han är bara en skurk. Han är väldigt, väldigt bra som skurk, men han är bara en skurk. Os Ja, exakt. Jag får, jag får lite i bond-sammanhang i alla fall vad jag kräver av en skurk så är han lite för bland på något sätt. Han är lite för grå. Men det är något med att eh, Julian Glover är bättre som skurk än vad Chris ser är som skurk. Mm. Om du förstår vad jag mm. menar. Mm. Definitivt. Det är egentligen ganska ointressant skurk men Julian Glover är väldigt skön men jag har, ja, jag har haft en soft spot för Dominic Green länge. Jag tycker mm. att han eh, funkar väldigt väldigt bra. Ja, jag behöver säger det, inte motivera varför. Kan inte du bara säga Kristatos perfektion? Kommer andra hända. Och eh, nästa är Kamalkan mot Lesif. Jag svarar Kamalkan. Och det vet jag att Rickard också kommer göra. Mm. Det gör jag. Jag svarar också Kamalkan. jag svarar Le Chiffre. jaha. jaha. Nu, får du, mm. nu, nu får du motivera hemma Ja, faktiskt. Jag tycker att han utgör ett större hot mot Bond framförallt. Jag tycker att han är farligare. Och jag tycker att han får mer att göra än vad Kamal kan göra. Men Louis Jourdan, jag inte fall någon skugg över honom. Han spelar sin roll jättebra. Men den där farliga udden finns ju tyvärr inte riktigt i karaktären hela tiden. Får jag sticka ut hakan? Mm. Mm. Ja. Bra, för den är stor. Hakan alltså. Nej men... Ähm... Jag tycker att Le Schiffer är en bättre skurk än vad Mads Mikkelsen är. Det vill säga, nu var det motsatsförhållande. Ja. För att ja, mm, jag, har inte, jag, har inte, jag är inte fortfarande helt såld på Mads Mikkelsens rollprestation. Jag tycker att det är lite överspel och lite skumma grejer genom filmen. Eh, det, det här har jag inte sagt till någon förut. Det här är revolutionerade idéer. Det, <laughs> ja, det är nytänkande. Ja. Jag är inte jätteförtjust i hans rollprecision faktiskt. Jag kan eh, definitivt eh, se vad du menar och förstå det. Jag är väl inte riktigt helt med i din båt, men jag kan, jag kan se det. Ja, men det är han är fortfarande liksom, han är en av de bästa skurkarna fortfarande de senaste 20 åren. Liksom. Men eh, det, blir, ja, det är från filmen är så fantastisk så mm. kan jag ändå ibland i vissa scener blir så här: oh, kom igen Mads, växel till tack. Uh. Men jag kan väl lite hålla mig, alltså jag tycker, jag tycker Meds är bra, men jag tror att en annan skådespelare hade kunnat ha varit fantastisk, om man säger så. Mm. Ja. Jo, definitivt. Det kan jag också förstå. Särskilt är det intressant att Le är så pass annorlunda i filmen mot vad han är i boken. Så man skulle ju kunna tagit de kifre från boken och använt honom i filmen på ett exakt samma sätt och det hade nog fungerat lika bra. Så att den här uppdateringen är kanske inte jättenövendig Om man ska vara väldigt cynisk Ja, oh, oh, oh, kanske jag Vänta, jag, jag, jag tycker det är en, en väldigt bra uppdatering Får jag ändå säga, för jag gillar ändå hur Le är i, i filmen Jag hade ju inte tackat nej till en Le Chiffre spelad av Philip Seymour Hoffman 2006 Oj, oj, det hade varit fint mm. Det hade ju varit, oj, oj Ja oh. Men nu så blir det battle om två av de absolut mest ikoniska skurkarna, nämligen Goldfinger och Scaramanga. Guldiga gossar. Ja, Rivierans guldgossar. Ja, Scaramanga i alla, alla dagar i veckan. Ja, ja jo, både som skurk och som skådis faktiskt. Alltså, ingen av de här är särskilda favoriter i min bok. Har aldrig varit riktigt heller. Men jag tror jag säger Scaramanga då. Eh, nej, de har inte riktigt heller varit några fav liksom stora favoriter hos mig heller Och, och då säger jag Goldfinger faktiskt eh, Jag tycker han, alltså ja Det är inga stora favoriter hos mig så Men bägge två är väldigt bra Men Goldfinger gör väl kanske ett snäppet större intryck på mig Ja, ja alltså de är, de är bra båda två Men jag vet inte om de gör så jättemycket mer för mig i alla fall Nej Nej, för mig är Scaramanga. Tycker jag i alla fall är en av de mest intressanta skurkarna i hans bakgrund och allt som i och för sig skulle kunna spelas upp ännu mer. Men... Som han typ sitter och mumlar under i publiken och bara säger: ah, just det, det här är min bakgrund också. Det, det, det som är. Jag tänker Scaramanga. Jag tror många tänker. När folk tänker på Scaramanga så är det ah, just det, det är ju Kristoffer Lee. Och sen att han har en gyllene pistol. Det, det skulle ju, alltså, han hade heta vad som helst. Det, det är den filmen där Christopher Lee går runt med en gyllene pistol. Mm. Ja. Ikonvärdet är ju 100% på, på filmen och honom. Och som sista bonskurksduell så har vi Hugo Drax mot Frans Sanchez. Två av mina favoriter. Vara en är min favoritskurk. Och det är Hugo Drax. Men satans vad jag gillar Frans Sanchez alltså. Han har någonting som, ja, herregud alltså vilken, han är riktigt jävla bra som skurk. En jättebra skurk och en fantastisk och den fantastiska är Hugo Drax. Så jag väljer honom. Ja. Skriv mig på den listan också. Mm. Alltså de här är två och tre tror jag på min lista. Och det varierar beroende på vilken film jag sett senast. jag kan inte liksom välja mellan de två. Och uh, jag såg of The du till senast. Jag säger från Sanchez men jag kan garantera att det kommer ändras efter att jag har kollat på Moonraken någon gång. Got. då har vi bara en fråga kvar från Edwin och det är en till battlefråga, men nu är det bara en enda och det är handlanger, nämligen Oddjob mot Jaws och då är jag först ut i bräschen och säger Oddjobb, printa mitt namn under ditt namn, jag håller med dig Emil alltså, Jaws är så jävla bra i Älskar Spion och eh, inte lika jävla bra i eh, Moonraker men nej jag måste nog säga Jaws ändå för att jag tycker han är så bra i Älskade Spion- att han ändå vinner en jobb. Ja, jag säger också Joss faktiskt. För att jag tycker... Alltså båda två är ju ikoniska bortom... Ja, bortom all rimligt tvivel liksom. Men eh, jag tycker ändå Joss har ett större, en större impact på mig- när han kommer in hos Stromberg i Älskade Spion. Och han är... Ja... Han är så sjukt jävla bra som det och läskig och skräckinjagande och, och ja, allt möjligt i älskade spion faktiskt. Så nej, jag måste säga Jaws. Och sen så vet ni ju vad jag tycker om Moonraker Jaws. Det blir bajs på slutet, men... Ja, jag skulle nog säga att det börjar redan första minuterna med bajs när det kommer till Jaws när den börjar flaxa ja, i för och... Sig. Så, ja. ja. Moonraker är bajs, älskade spion är ja, fantastiskt. Så att jag säger eh, Jaws där helt enkelt. Då... Tackar vi Edvin för de frågorna. Och nästa fråga kommer från Emil och, eh, det gäller jackan eller är det verkligen jacka i The World's Not Enough eh, och det är då jackan som eh, bond eh, först eh, som R visar för bond som då är blå eller svart. Men sen när han faktiskt ska använda den när han åker skidor så är det helt plötsligt en overall som är grön. Jag har aldrig reflekterat över det faktiskt. Inte jag heller. Men det kan ju, vara, det kan ju bero på att jag har zonat ut redan i den filmen. Så uh, jackan blev en overall. Det är väl kanske det som egentligen är det mest skumma. Att den byter att det, oh, det kan ju komma i flera färger. Ja. Men att det blev en overall. Vad, vad hände där? Ja. Har han en overall på sig? Ja det har han faktiskt. Det ser ut som att man ska ut i gigamorjan på dagis eller något liksom. Men nej, eh, alltså det är, ja, den enda... Ja. Frågan är ju, som Emil ställer kring det här, är om vi vet om det finns någon förklaring. Eller om det helt enkelt bara är en miss. Det är nog en miss. Kan inte våra lyssnare liksom ha den här, vår nya lilla moment i podden när de säger saker som vi inte kände till? Ja. <laughs> För att vi, de kommer ju med guldtackor och jackor och grejer. Nej, jag, har, jag har ingen aning faktiskt, men det känns som en kon. Eller ja. Man får väl tänka att R visar upp en prototyp. Ja. Och sen syr de på ben på det. Eller så kan det vara belysningen bara. Fast belysningen kan ja. ju inte göra en jacka till en overall. <laughs> <laughs> nej, det är, ja, det är sant. Det var det roligaste jag har jag, jag, lyssnade, jag lyssnade bara på färg. Vilken färg det är på jackan, det är sant. <laughs> det var jävligt kul att du trodde. <laughs> jag har inte så reflekterat typ, att det är en overall overall faktiskt. Det är... Ja, nej men då har jag inget svar. Som Otto har jag zonat ut den tiden i filmen. Så har jag... jag förstår att du har det. Ja, jag, jag, <laughs> jag tycker att det är så fantastiskt att... att... Folk kan ha sån oppositionsförmåga. Alltså, och det är just som det är den filmen. Jag, not jag noterar inte saker i filmer. Det spelar ingen roll att jag har sett dem 35 gånger. Det, jag ser inte saker. Jag har ögon i nacken eller något. Det känns som en grej när två team bara håller på med sitt- och sen så tittar de på filmen efteråt och bara- oj, hade ni en jacka? Det... Jaha, vi hade en inte någon jacka, vad fan är... Va är det för jävla stolpskott? Ja, men det, det känns som att det liksom bara är något sånt. Att second unit drog iväg, och, drog iväg med stuntmän och filmade lite och sen så pft, skete sig med den, den grejen. Ja. Det hade varit jobbigt för R att trä på sin overall när han ska liksom visa den där. Enklare att bara ta på sin jacka. Ja, sant. Mm. Det är väl det som är fascinerande. Man har sett filmer som har gånger, man tror man kan allt och sen kan man inte det. det. är det här man ska leta efter när vi kör vår utmaning. Ja mm. oh, Jag har som prestationsångest inför det. Så, nästa fråga eh, är från Fredrik som har skickat eh, flera frågor. Och den första frågan som jag tänk tänkte att vi börjar med det är rör fans som blir extremt upprörda där det blir i stort sett hatdrev Som exempel så tar han den nya Star Wars-filmen Som i stort sett har delat lägret, eller publiken i två delar Och sen så utsattes ju Craig för något liknande när han tog över Och då så har han egentligen två frågor Går det här för långt och nästa bit Finns det någonting som skulle göra att vi går i taket Och kanske rent av bojkottar nästa bombfilm? Jag håller ju med honom att det här och sånt där ofta går för långt. Eh, och tycker väl att man i stort sett alltid, i det sättet så ska man ha lite distans. Och framförallt som när vi då kommer kom till Craig, i Craigs fall, att inte döma någon innan man har sett slutprodukten. Eh, och det är ju samma sak med till exempel Ben-Afflecks Batman som också blev bra maskri och som visade sig bli ja, nästan ett jävla genidrag i min. Eh, i min bok i alla fall. Men det var ju då som du sa inte riktigt frågan. Någonting som skulle få mig att gå på taket. Mm. Alltså, jag satt innan på den och funderade på att finns det verkligen någonting som skulle göra att jag inte går att se nästa film. Och jag. Jag vet inte, jag tror jag är för liksom. Jag är för inne i det så även om det finns någonting som skulle göra mig helt förkrossad skulle jag väl ändå gå och se filmen bara för att jag kommer ändå vara där någonstans jag vet inte, om det, det är ett tråkigt svar kanske, jag skulle i alla fall inte bojkotta en film sen finns det säkert saker som skulle göra en väldigt förbannad ja det finns ju kanske om det, om det är någonting som skulle hända i Bond 25 som gör att man blir så arg att man sen bara, när nu skit jag här jag vet inte, det känns som att det ska väldigt mycket till alltså, om det är någonting som skulle göra mig riktigt förbannad. Jag skulle gå och se filmerna en gång för man är ju en sacker, Man måste ju se en Bond-filmer liksom. Det är väl om de skulle gå ut och säga att ja, men nu kör vi på kodnamnsteorin. Exakt vad jag tänkte på. Ja, faktiskt. Då skulle jag ju bara skita i det där. Däremot, äh, ja. ja det, det, den är faktiskt bra. Och sen finns ju faktiskt grejer som faktiskt har gjort mig riktigt jävla förbannad men det är ändå... Ja, det, det är så här små saker Men som i, i Spectre att de gör Blåfell till Bonds halvbrorsa Det är ju, det är ju liksom att, att Ta en av de mest ikoniska karaktärerna Och pissa den i munnen Och det blir så jävla förbannat på <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> Precis, men det kunde man ju inte bojkotta för det visste vi ju inte innan så att... Nej, och man sitter ju där Och mest bara ja, Blundar när du, och håller för öronen ja. Den biten är och sen så Försöker man se resten av filmen Nej, men det, det värsta vore väl typ i Bond 25 om Craig Bond dör. Och sen kommer in en till kille och säger att han är James Bond 007. Då, då, då blir jag ju riktigt besviken. Då är det, då, då, då är det tack och gunnat. Då är det ridå ner. Då, läm, då lämnar jag biografen tidigt alltså om, det, om det händer. Lots to be done. Jag heter också James Bond och jag är 007 nu. Så att nej, usch. Nej, då hade jag ju... Oh. Fy fan, um, nej, då hade det, nej. Fast det... värsta jag kan hitta på det är om Thomas Newman kommer tillbaka. Då skiter jag i det här. Då, då, nej, det nej, det är det. klart jag inte gör. Men jag måste, jag måste, ju, jag måste ju stå upp för, för att inte... Alltså, ja, Ingen Newman i bond. Han kommer inte tillbaka. Nej, alltså jag skulle bli arg om han skulle gå tillbaka, men jag skulle inte bli så pass förbannad. Jag skulle inte... Alltså, det som är grejen med det här, det är antingen Konams teori, men, eller ska det vara någonting som ligger så här verkligen Nära Bonds kärna Och det är när man börjar Sabotera karaktärer Som man ja. gjorde med Blofeld ja. Och då, då, då blir jag arg ja. Men ja. ja Det finns nog mycket om man gräver djupt i det Att man kanske Vad fan vet jag Att Ja jag vet inte Men det finns, det finns många saker som man kan ta bort som Eller byta ut bara mm. Från Fleming, Fleming Bond man, man gör M till Bonds pappa Ja exakt eller man gör, man, oh. Bond är adopterad istället. Känns också jävligt konstigt. Eller att Bonds, Bonds föräldrar blev dödade. Eller väntar att jag hade Jeffrey Diver redan hittat på i sin <laughs> bus. <laughs> ja, men just det liksom att det visar sig att skurken egentligen dödade Bonds föräldrar. Mm, exakt. Nej, fy fan, då, då blir jag riktigt jävla upprörd. Precis. men det, jag skulle inte bojkotta filmen jag skulle bara bli Du skulle Thomas kotta filmen istället. Ja. ja. Nej, men det, det är liksom Ja, nu blir jag mållös för det finns det, det, ja, det finns men fan stopp sätt stopp. jag skulle jag skulle faktiskt kunna tänka mig bojkotta filmen om det var om de liksom Ja, men gör något jävligt konstigt bara tar, tar typ en skurk och så visar det sig att han är släkt med Renard eller något då blir jag också så här jävligt upprörd. <går> hade jag har skrattat bara. Nej, du hade gråtit lite noglut. nu. jag tycker väl så här att om det går för långt med hur fans reagerar, jag tycker att i grund och botten är bra att, att fans har känslor och att de ändå visar uttryck för att ja det här är inte bra och att det kanske någonstans genererar en förändring. Sen tycker jag ju att i och med att internet har kommit och så så har ju mer folk uttryckt för vad de faktiskt tycker. Och då estralerar det väldigt fort. Typ som med The Last Jedi, senaste Star Wars-filmen. Mm. Visst, jag tyckte inte den var bra. Men man tittar på den och konstaterar att den är, ja, den är dålig. Och sen går man vidare i livet. Ja, men lite samma saker med Spectre och Ja, Blofeld och Bond, de är helt plötsligt bröder. Ja, det är ju värdelöst. Men sen går filmen vidare. Det nämns knappt något mer och sen är filmen slut. Förhoppningsvis är det glömt till Bond 25 och då kan man gå vidare med allting. Ja, det känns ju som att det känns ju som att fansen, där har vi ju en grej som faktiskt, eh, jag tycker är specifikt för Bond-fans, att vi inte är riktigt lika hårda heller som Star Wars-fans eller Star Trek-fans eller Sagan om ringen-fans för den delen heller. Nej. Att vi, det enda egentligen kan komma på som har blivit ett riktigt trevligt är väl när Craig blev annonserad, men sen glömdes det ju bort när man såg honom, så att det har inte varit någon stor... Vi har inte haft några sådana liksom... Drev. Ja, men jag tror också att det, det har att göra mycket med demografin för Star Wars-fans. Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt många unga som ja. Och de är mycket mer aktiva mm. på internet och deltar i hashtag-drev som är bland det värsta jag vet. Ja. Ja, av, men, alla... Ju, känns det exakt, av alla... Exakt, av alla av allt, oh, fy fan, nej, nu ska jag inte gå helt uh, off topic men här här säg drev är tammy, fan. Ja, nej, jag, jag stannar där ja, oh. <laughs> jag kan inte uh... ja, men i bond är det ju typ bara tsunamisurfandet i Dine of the Days som liksom gör bondfans fans arg ja, och det är ju rättmätigt ja, men det är exakt, och sen om något skulle göra mig så pass arg att jag skulle boykotta en Bond-film <laughs> alltså jag har världens sämsta självdisciplin så att nej, förmodligen inte han hade suttit där ändå, jag om de hade annonserat plus att Bond är kvinna Från och med nu, ja det hade ju blivit förbryllad Och jag hade förmodligen Blivit konfunderad, kanske lite arg Men jag hade ändå suttit där på premiären Och förmodligen tyckt filmen, Den var helt okej okay Det börja började med Då hade man mer undrat hur Barbara och Michael tänkte Egentligen Då hade, mm. min, då hade man blivit fascinerad snarare <laughs> Jag hade varit lite intresserad Att titta på det min min boykott hade kunnat sträcka sig till- att jag inte ser dem fler än en gång på bio. <laughs> ja, exakt. Mm. Möjligtvis ser man den också- om man då ser en kvinnlig Bond- och så ser man filmen och bara- nej, det här var i helvete. Och då skiter man och ser de efterkommande. Mm. Eller så visar mm. sig att- oj, det funkade. Shit. Hur fan... håller man sig till det liksom? Ja, exakt. Det blir ju också en mindfuck. Ja. Så, vi är nog ganska förlåtande- som som bondfans. I, i stort så att om vi ska svara på vår första fråga vi fick om hur bondfans är så tror jag att vi är ganska vi är ganska tempererade människor. Jag tror också att eh, bondserien överlag har ett ganska bra track, track record av att fixa till det som har gått fel eh, med mm. tanke på ja men day Kom, sen kom Casino Royale och då annonserade de Craig men Craig blev jävligt bra och sen så ja men efter Quantum of Solace vad man nu tycker om den så kom Skyfall och levererade. så att de brukar ju kunna rätta till sina fel. Och sen och sen brukar man också säga att det som inte dödar det här där och efter 24 filmer så alltså man ska ändå vara någonstans vara ärlig och det finns ju mycket Även om om serien överlag har en väldigt väldigt bra nivå så finns det ju mycket skit bland de här 24 filmerna och det finns saker att bli upprörd över, men när den 25:e kommer så är det någonting som är jättedåligt så då blir man upprörd över den filmen kommer och sen så har man släppt det ganska kort efteråt. Ja. Jag menar, hade, hade, hade Spectre varit den första bondfilmen och jag bara hade levt för böckerna och sen så gör de Blowfell till Bonds halvbror i den första bondfilmen, då hade jag bara, nej, nu ska jag, det här är sista gången jag ser en bondfilm. Mm. Men nu är det film 24 och då känner man bara, ja, det är väl löst. När kommer nästa film? <laughs> ja, det ska, fan, det ska fan mycket till om, om Bond-serien ska dö på ett fel av serien själv. Ja. Nästa fråga har vi varit inne lite på i, i vårt reseavsnitt men vi kan väl ta upp den tråden lite igen. Det finns ju många länder som Bond inte har besök bland annat Sverige så tror ni att Bond kommer besöka Sverige och förutom Sverige, vart vill ni att han ska åka? Hamburg är off the record, eller? Ja, där har han ju redan varit <laughs> ja, så ja, det är ganska mycket off the record. <laughs> jag fick en känsla nu att bara svara nej på den frågan alltså att Bond kommer inte komma till Sverige nej jag tror inte det heller för tydligen är det ju dels så tror jag inte det alltså rent generellt men sen har jag ju förstått att det är svindyrt att filma i Sverige också så om inte Sverige ändrar på det så ja, då finns det ingen anledning för dem att komma hit om man säger så här, en Bondfilm skulle kunna utspelas en kortare stund i Sverige men den biten kommer inte spelas in i Sverige den kommer att spelas in i Norge. Ja. Norge har ju. Det betyder billigare att spela in i Norge faktiskt. Så det är inte omöjligt. Eller på Pingvans bakgård. är ja, också. Ja, men man är ju lite taggad på att se Bond åka runt i Kalmar. Nybrott, det är man ju. <laughs> Fan. Sveriges faktiskt. finaste människor finns i Kalmar. Ja, så är det. <laughs> Nej, men vi, vi pratade ju lite om Australien i det avsnittet som vi När vi tog upp där. Och då var jag så här, funderade lite på vart någonstans jag hade vilja sett honom om man nu ska åka till Australien. Jag hade inget bra svar där men då har jag faktiskt ett mycket bättre svar. Jag hade jättegärna vilja se bond i, eh, i norra Australien kring, kring Darwin och köra lite livelitaj grejer och runt på krokodilfarmar och ut i, i bussen. Det hade varit hade skärmit annars annars Sydamerika överlag tycker jag det, det kan man åka mer till och Afrika med alltså det, det finns hur mycket som helst som är Namibia som vi pratade om tidigare avsnittet jättegärna men det är det som är så intressant att det är liksom man pratar så mycket om att ja Bond har varit på alla exotiska platser och det finns inget som mycket exotiskt längre det är bara bullshit, det finns hur mycket som helst det är bara att man inte av rent trygghet så bara nej, men, var ska vi åka, vi åker till Rom vi åker till Venedig så bara ja, men vi behöver inte liksom vara i Italien längre alla känner till Italien. Uh, Australien, skitbra bra. Nya Zeeland, halva Sydamerika har han inte besökt. Afrika, det finns hur mycket som helst. 90% av Afrika är liksom har han inte varit. På. Kanada. Mm. Kanada, exakt. Och det är ju visst, Kanada behöver ju inte liksom, det beror på hur man ser det. Visst är inte om Bond skulle åka till Ottawa på det sättet. Men det finns så mycket andra delar av Kanada eller delar av Afrika eller Sydamerika som. Det finns mycket alltså Galapung hos öarna. Varför han skickar dit han? Det är ju häftigt. Ja. Jag skulle vilja att han åkte till typ... Jag skulle tycka det var kul om han åkte till typ Grönland eller något. Eh, ja. Faktiskt. Och, eller typ Nepal kanske. Lite Mount Everest eh, bergsbestigning. Mm. Um, Lite eh, high Temple kill. Ja, exakt. Jo, men det, det var det jag for efter. Men, eh, ja, men jag vet inte. Annars så Afrika överlag tycker jag känns jävligt intressant. Ja, nej men Jag tror väl att Bond inte kommer att komma till Sverige just, men att Skandinavien definitivt sen och ska besöka ja, Australien, Nya sedan. ja, de öarna runt omkring där, Antarktis kanske. Mm. Jag, jag tycker ju den det vi pratar om i det avsnittet, den gamla delen av, av um, Dubai, inte high-tech Dubai utan den lite äldre delen, hade varit sjukt häftigt. Men där är vi också inne och liksom vad fan hela... den arabiska halvön. Det finns ju mycket som helst. Ja, absolut. Bara hoppa upp på kamelen och stick dit. Mm. Jag drar en stor sök om jag får reda på att Bond sticker i Italien igen. Ja, då, då, då blir det jobbigt. Vi ska till, eh, mm. vi ska till Milano. Oh, kul. Mm. Jättetrevligt. De gör eh, chatrun fast de förlägger handlingen i Italien istället. Mm. Nej, it <här> <här> men då... då ja... Mycket, 50% London mer... och 50% Italien. Ja. Lite mer inspiration skulle jag vilja se i just miljöerna. Mm. Jag vill se Hans mm. Valén som travel, travel scout på filmen. Nästa fråga gäller legendariska regissörer. Och hur vi ser på att de ja, skulle göra en bombfilm helt enkelt. Och det är fortfarande Fredrik som ställer frågan och han nämner bland annat Steven Spielberg, Roman Polanski, Quentin Tarantino, Nolan och så vidare och så vidare, Kubrick med flera. Då är frågan, alltså den här, den här frågan är egentligen jätte, jättebrett han ställer flera frågor här Fredrik och jag får väl göra besviken om att vi smal, smalar av den lite men finns det någon sån här riktig, riktig legendarisk stjärnregissör som ni skulle ja, kunna se till en, en bombfilm eller som ni kanske rent av vill ha och eh, finns det kanske någon speciell film om ni fick önska någon legendarisk regissör som den borde ha gått in och regisserat jag tror att det supertråkig att säga ett namn som jag ändå tror kunde hända på 60-talet. För det finns så många jag skulle vilja ha sett i what if scenariot men som inte skulle kunna för det hade blivit för konstigt eller annorlunda eller vad det nu må vara. Men ett alternativ som skulle kunna ha blivit på riktigt det är David Lean som gjorde Lawrence of Arabia och Dr. Chivalo mm. bland annat. Han skulle kunna ha kommit in och gjort John and Live Twice eller On Emergency Secret Service och gjort det Fantastiskt mm. Han hade verkligen kunnat slänga slängt upp Alla pengar på bioduken Och levererat en, Ett cinematiskt mästerverk Så jag kör något, jag kör Honom Just John Lewis och Secret Service Hade han passat så jävla bra för alltså. Jag kan verkligen se det mm. Det hade blivit Ännu mer storskaligt än vad det redan blev då tror jag att två, någon av de två filmerna hade blivit ännu större klassiker ja, än vad de är idag. Ja, Det hade varit coolt. Då hade de varit odöda. Då. Mm. då hoppar jag väl fram tio år. Och jag säger faktiskt Steven Spielberg och The Spy Who Loved Me. Jag är väldigt skicklad av den tanken. Och vad vi vet så är ju faktiskt Spielberg ett väldigt stort Bond-fan. Och därför, bara av den anledningen så... Kommationen, en bra regissör som var precis på uppgång och ett bond -fun. Ja, Det mm, hade varit jävlar. Då hade, vi haft, då hade vi haft ett John Williams soundtrack i Bond-serien. Mm. Det är inte helt otroligt. Då hade vi kanske ja, vunnit haft... en Oscar för bästa musik. Kanske det. Ja, det hade varit häftigt faktiskt. Eller så hade Barry varit kvar. Men jag tror ju Spielberg hade valt Williams ändå. Men eh, ja, jag, nej, jag tänkte säga den också faktiskt spelberg Spielberg och eh, Spy, men eh, jag skulle gärna sett Hitchcock regissera någon Bondfilm Ja, just det mm. Men nu tycker jag faktiskt Terence Young gjorde ett väldigt bra och Gilbert också på The Spy I Love Me, såklart men jag hade gärna sett Hitchcock göra någon eh, ja, någon på 60-talet ja, Jag älskar ju Hitchcock sen hade jag nog kanske inte velat att han skulle gå in och peta i dem absolut första det hade varit väldigt intressant i och för sig och sett han eh, ta sig an den absoluta första bombfilmen. Men annars, Steven Spielberg och Spell är ju ett eh, ja, väldigt givet val, får jag väl säga. Annars tänker jag Hitchcock och eh, Casino Royale 67, om den hade blivit seriös. Ja, faktiskt. Ja, ja verkligen. Då hade man fått en sexistals Hitchcock. Den där manuset du nämnde, Mona, med Hitchcock-regi. Mm som liksom Definitivt. att stå utanför Eonserien hade mm. kunnat, ja det här var varit coolt ja. ett annat ganska alternativ hade varit John McTiernan som gjorde första Die Hard, man hade rattat The Living Daylight, eller License to kill det hade jag faktiskt, jag så hade honom också på hjärnan faktiskt precis, John McTiernan för jag tror att i och med Dalton så hade vi nog kanske behövt en liten uppfräschning lite överallt och jag tror att han hade kunnat levererat på någon av de två filmerna. Varför inte James Cameron där heller? Han var ju också... James Cameron, definitivt. Med The Abyss och... Ja, han gjorde mycket. Kanske var det mer troligt med James Cameron med tanke på att han är ett uttalat bond Ja, faktiskt. Han hade ju... Ja, han hade nog jumped at the chance, tror jag. Och regissera LTK, Allies to eller Living Daylights. Ja, Peter Hunt kommer tillbaka till någon av de två filmerna. Men står man bort sig från gamla bond så... John McTener. Ska man se framåt med så här stjärnregissörer som jag tycker om så jag, jag älskar verkligen David Fincher men jag vet inte han skulle nog kunna slänga av en bond men jag vet inte om det hade blivit något helt annat mot, eh, mot där vi är vana vid, tror jag. Mm. Ja, jag är ju lite sådär generellt emot stjärnregissörer för att ja. det är just att Bond ska vara större än alla som är med i filmen på något sätt. Det blir fel om det blir en Tarantino-film istället för en Bond-film. Men nu handlar det mm. om stjärnregissörer? Jag vet, men det är det jag menar att jag är generellt sett lite emot det. Men ett namn som jag ändå ändå vill se och jag tror att vi kommer få se någon gång är Christopher Nolan. Jag tror att det kommer hända inom tio år. Ja. Vill han så kommer det ju hända, tror jag. Ja, det tror jag. Och jag tror definitivt att Ion och han redan har snackat. Så att eh, ja, det känns inte som att det, det är inte helt omöjligt att det han skulle kunna hoppa på var en Bond 26. Men eh, det kan ju också vara så att Ion nu är lite så, här, får lite kalla fötter och går en annan bana och väljer lite mindre regissörer. Men mm. ja. Vi måste nog gå vidare tror jag. Om vi inte ska snacka hela natten. Vilket i och för sig är trevligt. Eh, och nästa fråga från Fredrik. Det handlar om djur. Fan, vad kul. Ja, det är en riktigt <laughs> rolig fråga. Ja, faktiskt. För det finns ju det finns många scener i Bondfilmerna med djur, och vissa funkar utmärkt. Och Fredrik drar som exempel krokodilerna i Levende eller hundarna i Moonraker. Men ibland blir det riktigt, riktigt dåligt som som får agera huggor, elefanter på kasinon och så vidare och så vidare. Och då vill han veta vilka som är våra bästa och sämsta djurscener. Vilka som är våra favoriter och de här ja, icke-favoriter. Ja. ja. Jag börjar direkt med det jag tycker är sämst. Och det är ju apan i <laughs> Time is a Forever. Det är helt ofattbart att det, är, att det klarade sig hela världen till Vita duken. Sam då vänner du. Mm. Samora, Zambora, vilket precis. jävla... Ja, oh, oh, kring herregud vilket... Det är ju rasistiskt och fruktansvärt bara. Så. Det är ju rasism i dess puraste form, om man nu kan uttrycka sig så, men <laughs> ni fattar vad jag menar. Det är oh. definitionen av rasism. Diamonds of forever, de, de samlar ju alla dåliga djur på kasinot. <laughs> Den tänkte jag inte ens på. mina, Jag, jag har tagit, jag, jag tyckte det var nästan svårare med de sämsta för det finns några som är riktigt dåliga men jag märkte ganska snabbt att listan börjar tunnas ut för att, till att bara bli joker istället. För de jag absolut inte gillar det är ju ja, Elefanten i Diamonds of Forever som är given. Och sen en till... Det är någonting med elefanter men elefantjäveln i The Man With the Golden Gun också. Som... Som... Ja, just som puttar ner Sheriff J.W. Peppa. Exakt. But we're Democrats. Ja. <laughs> Annars och sen började det mest bara bli mediokert insåg jag. Jag kanske, kanske har glömt dem men jag började fundera på typ såhär ja, kommer då varanen i Skyfall, Tiger när octopus i som är också har svårt för. Men det är så. Här, ja, det, det är inte riktigt så dåligt, alltså riktigt dåligt på det sättet. Nej, och det är lite också det här ehm Ormen i äh, Living Let Die, som han vodokillen använder för att döda agenten. Det är ju, alltså själva idén är ju inte dålig. Det är själva utförandet att det han duttar en liten plastorm i ansiktet på <laughs> Ja, det är fan. <laughs> det är riktigt jävla dåligt. Ähm, men det är just, för mig är det när man kliver över grunden, alltså då, det finns de här klassiska som, som är goa liksom. Jag tycker att Tarantellan är bra, den är i Dr. No. Tarant... vad säger? heter det tarantella? Tarantino ja, det, gör det? Nej. Taran, nej. Tarantino är som biter. <laughs> en liten i Tarantino som kryper upp för skåpet. Den är liksom, här klassiska. Hi, Johnny Thunderboard är ju här. Ja. Liksom. Men sen när man över liksom, att det är lite pastish eh, Pirajorna i John Lewis. Ja. Alltså det är inte dåligt, dåligt, men det är lite så. här. Var det nödvändigt? Liksom. Ja, Det är en relevant fråga känner jag. Det blir lite för mycket självhärmning. Liksom. Men ass... En riktigt uh, god uh, djurscen- är också fiskarna i From Russia With Love. Ja. På tal om uh, pirajor. Ooh, Fy fan vad bra. Mm. Den tänkte jag inte heller på. Pa, det är så det är många djur med när man tänker efter. faktiskt. Ja, Helvete. precis. Och, uh, alltså, Inte hundarna i Moonraker, hundarna i Doctor No. Vi we'll är back med det där. exakt. Precis, går le, letar i, i, i floden där efter dem. Eh, Brage också, finns mycket bra. Men eh, ja, den kanske självklara scenen är väl farm, krokodilfarmen i, i Living Men eh, den, den tänker jag inte säga. Utan jag tänkte ta en lite kanske udda favorit. Men jag gillar ormscenen, inte dutta ormscenen utan ormscenen med mor på hotellet när han eldar upp på dem. Jag tycker att den är för jävla bra. Jag har alltid gillat den. Jag, jag tänkte sätta den på min botten. Ja, ja, ja, jag har alltid gillat den. Det kan nog vara nostalgi, men jag tycker att den är för jävla bra. Musiken, ja, allt det, det känns så kul. <här> det där gick luften nu hela. <här> jag jag måste nog säga att jag den, den hamnade någonstans i mitten på min lista. När jag så började fundera bara, men den är väl okej. Okay? ja, det är mest ja det, det, det, det, det är väl det som är grejen med Liveletai. De har ju slängt in alla djur som kan hitta. Och vissa flyger och andra gör det inte. Liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Ormar, krokodiler, hajar. Vad fan är det mer? Det är säkert något. En chihuahua i bakgrunden någonstans. Emanuel? Ja, favoritdjur. Ja, jag vet inte. Den uppenbara är väl <laughs> alligatorerna i Liveletai och sådär. Jag vet inte, jag tycker ju den där hunden som kommer till George Mason är slutet på under Magic City Service i den andra skärmen så jag slänger ut, ut honom ja, det hade varit bättre om man kom med Cognac i och för sig men med Conrad? Nej men om han kom med Cognac, det... det alltså de, nästan eh, de som jag tycker är mest skräckinjagande alltså den scenen som eh, sänder eh, flest eh, Shippers vad, ja, vad heter det på svenska? kalla kårar rysningar, rysningar i, ja sånt där. det är nästan dobbermannens sanna dobbermännen dobbermännens <laughs> <Dobbermannens. laughs> vad säger jag dobbermannhundarna i Moonlight? Ja. Det är kusligt alltså. Och då är jag inte ens rädd för hundar alls men de är bra. Ja, helt otroligt bra scen. Ja, musiken gör ju mycket också men ja, det är en sjukt bra scen. Precis. I en, ja, och som, ja, det är en så märklig film. Att den scenen ens är med i den filmen är väldigt speciellt. En dålig djurscen är ju också när Margaret Thatcher ringer till, till Max <laughs> i For You Are men det, Ja, det är sant. Max i For You Are A irriterar mig på. Av den anledningen att Bond leds till styrkens ljumställe via ja. en pappergoja. Det känns i för sig, det känns i för sig väldigt mycket Roger Moore. Ja, men det är... Dåligt manus alltså. Det är höjden av lathet i manuskrivande. Ja. Hur ska vi lösa det här? Pappegonien eh, har jag hört något. Papp, skrikande papp, ja, pappegonien kan ju snacka. Fan mm. vad bra. Eh, vi skriver inte. Har det inte varit väldigt lite djurscener i ja, senaste... 20-20. Ja, exactly. Det har blivit betydligt färre. Ja. Det är väl varanerna då komma kom ja och sen eh, djurfajten i Casino Royale. Just det, men det, är ju, det känns så mycket bakgrund på något sätt. Men ja. de är ju där, det hör rätt i. Mm. Det, men det är inte det här klassiska längre att, att djuren är en fara för Bond på det sättet. Nej. Eh, nästa fråga från Fredrik som vill att vi ska ha historier lite. Och han undrar vilken film vill ni helst se? Connery i Secret Service Lazy Diamonds Are Forever Connery i Live and Let Die Brosten i The World's Not Enough eller The World's is Not Enough <laughs> The Living Daylight <laughs> uh, Jag vill inte se Brosnan i The World's Not Enough uh, Dalton i Golden Eye och Brosten i Casino Real Alltså det är ju två som sticker ut på båda både vad jag helst vill se och inte vill se uh, de två jag vill se är ju Conry i Secret Service. En Conry som är motiverad vill jag säga. Inte Diamonds of Forever Conry i Secret Service för det hade blivit Bice. Men en motiverad Sean Conry i Secret Service och um, en Dalton i Goldeneye. Uh, de två jag absolut inte vill se det är Sean Conry i Level Die, förutsatt att han var lika taggad som han var i Diamonds of Forever. Uh, <laughs> vilket vill säga ingenting. Uh, och Brosnan i, Go eh, Brosnan i Casino Ehm... Ja, så det är väl um, de jag vill se är de två förstnämnda. Ja, alltså det, det är väldigt enkelt att svara Connery Secret Service för att även om jag gillar Lisenby så är ju Connery Connery är Connery, alltså det, det kommer ju aldrig ifrån. Och Secret Service som är en så fantastisk film med en så gud som Connery är, det hade ju bara blivit helt makalöst. Å andra sidan så är det ju fan, Lisenby det, det är ändå någonting, någonting med den filmen som gör att eh, det är något speciellt över att det är just Leisenbys film, att det är hans film. Och att den är på många sätt eh, speciell i serien också. Så därför tar jag lite emot att säga i Secret Service utav de här. Så därför blir jag mer osäker och då lutar jag väl kanske mer åt Leisenby Diamonds of Forever att han skulle få göra en uppföljare i sådana fall. Ja, jag tänker exakt likadant som du, Emil. Det är något med Secret Service som bara... Jag gillar den filmen så mycket och det är bara det är Laysmus-film. Nej, jag, ve, jag vill faktiskt inte ha koner i den filmen. Oavsett om det är en bra koner, det är Laysmus-film och så ska det vara. Jag, det, det, det är det något det som gör att filmen är så speciell. Att det är den där Udda Fågen som fick sin lilla film. Eh, så att jag, vill, jag vill också se Laysbi en till film. Eh, i, sen vill jag väl inte att Dinosaur Forever blev exakt som den blev, men jag tror nog att um, det hade blivit en annorlunda film om Leisenby hade stannat. Så jag svarar nog också det, även om jag också är... Åh, oh, att Dolton i GoldenEye är också väldigt lockande, måste jag säga. jävla vad fint mm. det hade varit. Den hade, passat, den hade passat honom så bra, alltså. Med Judi Dent som ny M... Dalton följer med i övergången, alltså den faktiska övergången i filmserien. Följer med i den eh, övergången efter uppehållet och får en utskällning av Dench. Det första hon gör. Det hade varit sjukt nice. Det känns, eh, känns också mycket mer trovärdigt att det är Dalton som ska ha gjort eh, Valentin Sukovsk att han ska om honom The Limp och inte en Pretty Boy Brosnan. <laughs> nej, nej faktiskt. Det är, nej, Dalton i GoldenEye känns också väldigt ljuten på något sätt. Ja, men det är väl... Uh, had, en förutsättning för att jag hade velat se sett Connery i Secret Service är ju såklart att han hade varit på samma humör när är från Rachel's Love och Goldfinger och sådär Hade det varit det då hade det varit mitt givna val Men annars är det väl Ja, Laysom vid Diamonds of Forever förutsatt att det skulle vara en till Secret Service Men annars, ja mest troliga utan att liksom ändra för mycket i vad finns fundament är ju Dalton i GoldenEye. Så rent realistiskt säga det. Mitt drömscenario är där med Connery i Secret Service. Det känns väl lite som att Connery i Secret Service skulle kunna glida in ganska sömlöst under den förutsättningen att han faktiskt är på humör. Dalton i GoldenEye hade också kunna glida in ganska sömlöst. Så tänker man så att man inte vill ha allt för mycket förändringar i, i hur filmen är så känns ju de två ganska, ganska givna val att kunna göra filmen och det hade inte blivit en så mycket annorlunda film och kanske rent av en bättre film. Mm. Ja, men precis. Jag tycker att det är tråkigt att han inte har fått med frågan Roger Moore i The Living Daylights. Ja. Åh <laughs> ja. oh, herregud. Mm. Försöka reboot och göra Moore ännu mm, yeah, Exakt 60 år Ja herregud asså alltså. Storyn och allt är detsamma Bara att det är Moore istället Han sitter och kollar på Kara när hon spelar Och han har en plastikopererare Han åker cell och får drar med eh, förlåt, Martin Grace åker cell och får dra med Kara Och hänger med Mujaheddin Ja Roger mår med Mujaheddin eller vad säger vi 60 år, 60 år i bond som hänger utanpå ett Herkulesplan. Ja, exakt. Så det, det känns som trovärdigt. <laughs> vad är äldst planet eller mor liksom? <laughs> Nej men eh, ja, nej för fan. Mor springer runt och hoppar och skriker med barnfamiljer på praten liksom. <laughs> det är varit så jävla sjukt. Eller more, bara, I made this happen när de står upp i Paris i juli. för <laughs> Fy fan vad den filmen hade blivit smyske då. Bara mormor med Rosika Miklos hade jag ändå kunnat tänka med. De känns känns som de skulle ha haft rätt <laughs> kul ihop, men... Alltså... Nej. Nej, fiffan. fan. Mm. <laughs> mormor <laughs> med Mujahedin. <laughs> fan, vad fantastiskt. Ja. Och nästa fråga från Fredrik. Som sagt, han hade kom, kommit in med många frågor. Men många bra frågor också. Den här frågan är den enda i podden som är riktad till en speciell person. Nämligen till Emanuel. Ja, ja. För, för Emanuel är ju nämligen den som... Ja, kontinuerligt kritiserar John Glen för hans extremt undermåliga foto- och ljussättning. Fredrik säger att han är benägen att hålla med om det men att det kanske inte snarare är ett Jon Glen problem utan han är inne på att det kanske är ett 80-talsproblem. För att han tycker att det är dåligt foto- och dålig ljussättning i nästan all 80-tals-action, eller väldigt mycket av i alla fall. Som exempelvis Top Gun, Commando och så vidare. Då är vi bara att fråga Manu, hur du ser på det, att det kanske inte är just John Glenn utan det mer bara är 80-tals action och hur den såg ut? Ja, det är ju ett väldigt relevant instick, måste jag ju ändå påstå. För han har väldigt mycket rätt i att filmer på 80-talet särskilt actionfilmer såg det hans att ser ut. Men samtidigt... Så kan man ju också tycka, eller tänka så att många av de filmerna som han nämner och många av de filmer som faktiskt slog var i betydligt mer lågbudget än vad bond var. Och eh, bara för att filmerna i stort så Duster ut innebär det ju inte att Bond-filmerna gör det. Backar man bara några år till Spy och Moonraker så det ju som en helt annan värld. Då det ser väldigt exklusivt och fräscht ut. Så... Jag kan väl hålla med honom i sak. Men jag vet inte om jag håller med honom helt och hållet. För att... Det känns bara som att under 80-talet. Så brydde de sig inte längre om hur filmerna skulle se ut. Utan snarare vad filmen handlade om. Och att vara så effektiva som möjligt. Med inspelningen och allt det där. Så att... Finessen saknades lite. Och jag vet inte vem man ska beskylla för det. Om jag är för hård på John Glenn, Eller om det är bara rent allmänt. Att Eon inte... Tänkte att det var något nödvändigt längre Men då Jon Lennon ändå var regissören Så är han som är den som ansvarar För hur filmen ska se ut och hur filmen ska föras fram Så Han som så Var ju inte den som brydde sig så jättemycket Om hur en spådespelare presterade Eller om Om hur den står var upprattningen Han var ju där mest för att A. Leverera bra action B. Leverera tajta filmer Och inte mycket mer än så Men ja visst Det är det kan vara en effekt av 80-talet som stort, men jag vill gärna tro att bondfilmerna stiger högre än så. Det Är väl mitt svepande svar. Är det någon som har något uh, att tillägga på det? Nej, om de vill flika in med. Ja, men det är, det är ju en väldigt bra um, punkt som man kommer in med, uh, Fredrik. Och det är ju det kan ju uh, ja som elpsatt, det, det det kan vara en förklaring kanske att rent allmänt att actionfilmer det, det fanns de. Ja, alla axelfilmer såg lite sunka ut på 80-talet. Det är ju liksom en, en förklaring, men det är ju inte riktigt en ursäkt om vi säger så. För att, som en man säger, så kan man ju tycka att Bond ska. Det ska vara hög budget. Det var väl fortfarande på 80-talet eh, några av. Liksom de filmer som hade bland de högsta budgeterna, kanske. I eh, Hollywood. Ja. Men ja, det är en konstig grej att plötsligt på 80-talet så bara slutar finskapare bry sig om fotot. Det är, det är skumt, faktiskt. men ja Eller så brydde de sig faktiskt. Det var bara det att det var den stilen det gick mot då. Mm. Att det skulle se lite mer realistiskt ut på något sätt. Ja, ja kanske. Och nästa fråga som... Fredrik har skickar in eh, rör politisk korrekthet. Och eh, den här frågan är väldigt lång med mycket, mycket, ja, må många saker. Den innehåller väldigt mycket. Eh, det man, man kan säga är väl att frågan kanske innehåller två eh, någonstans fundament. Eh, och det första är då politisk korrekthet om hur vi ser på det, och eh, om vi kanske tycker att Bondfilmerna blir för politiskt eh, korrekta. Så vi kan väl börja i den denna då? Eh, nej, det tycker jag inte. Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker de har haft en historia av att inte vara så politiskt korrekta. Men eh, har väl... Ja, vad ska man säga? Ja, jag vet inte om jag, jag... Förlåt att jag avbryter. Nej, det är ingen fara. Det var inte politiskt korrekt gjort av dig. Nej, det var inte. Nej, jag, jag tycker snart jag tycker att Bond alltid har varit politiskt korrekt. För den rådande tiden den har varit i. Jag menar, redan på 80-talet så började man prata om liksom One Woman Bond. Att man började tänka i de banorna. Och jag tycker alla Bond har liksom aldrig varit något konservativt för mig. Och visst, med, med, liksom med dagens mått mätt så hade Flemming väldigt. Unkna värderingar liksom. Men går man tillbaka till då Så var de ju inte det alltså, ja, Bond måste alltid följa Den rådande tidsandan Så att jag Och i min värld Jag tycker inte att politiskt korrekt är något dåligt Jag tycker att det är något bra Alltså jag tycker att det är en väldigt Det är en term som slängs runt Väldigt bara av ren Lathet för folk som är Allmänt i affekt Jag tycker att liksom, politiskt korrekt är något positivt Folk tänker efter Man analyserar sin omvärld Och försöker förbättra den Och jag tycker att Bond måste vara en del av den Så jag tycker att jag tycker inte att Bond har varit för politiskt korrekt Nej. Snarare tvärtom Nej, Jag tycker inte det heller Jag tycker det, ordet missbrukas lite nu för tiden eh, Och omfattar mycket som det inte gör Ska jag säga vad jag tycker på en gång Så tycker jag att Rickard alldeles nyss missbrukade väldigt mycket Va? Nej men alltså jag Om jag ska dra min eh, Väldigt korta, koncisa grej Om vad jag tycker om det här så är det att Eller ska, ska jag vara politiskt korrekt Ska jag hålla käften För det är ju så man ska göra om man är politiskt korrekt För annars riskerar vi att få en intressant diskussion <laughs> Så det är väl lite där jag tycker Om politisk korrekthet Jag tycker politisk korrekthet är någonting dåligt Jag tycker Bonn har varit det Ibland, speciellt under 90-talet eh, Under neran Och jag tänkte på det här när Alltså jag funderade på det här om dagen och tänkte på Craig filmerna. Att under Craig filmerna vad fick vi se under Craig filmerna? Jo vi fick se eh, vi snackar om nyss. Vi har fått se kvinnor som är helt beroende av män, vi har fått se trafficking offer, vi har fått se många många hemska människor och eh, ja allt möjligt helt enkelt. Och i Brostans eran fick man knappt se en person med eh, nageltrång för det var liksom för ush, nej men det kan vi inte visa. Så jag tycker bond har blivit mindre politiskt korrekt, och jag tycker det är jävligt skönt att de äntligen under krigen har bara göra filmer som de själva vill se. Vilket är någonting väldigt, väldigt viktigt. För det tyckte jag tyckte inte att de gjorde under här igen. Ja, alltså. Ordet politiskt korrekt är ju ganska laddat nu det. Är fast... Många har väldigt olika definitioner av ordet betyder. Ehm... De som kan reta mig, det är ordet används alldeles för lättvindigt åt både det ena och, eller det andra hållet eh, det kan reta mig ungefär på samma sätt som twitter retar Emil eh, eftersom att åt båda hållet så tycker jag att det kan användas alldeles för fel, åt det ena hållet så kan användas att oj vi måste ha med, ja, med som exempel igen då Star Wars Forks, Star Wars fans som relierar över kvinnor på större roller i serien de irriterar mig på för att för de ser inte poängen i det Sen kan jag å andra sidan också Bli less på dem som säger att Allt måste vara enligt Våra, hur vi ser På tiden att man går tillbaka och ändrar Verk och sånt där för att man inte ska Missgynna eller misstolka Saker som kanske är fel idag Men som inte var fel för 60 år sedan Så det är två äggat svärd Jag tycker väl lite som Rickard där Att Bond har ju aldrig varit särskilt konservativ Det finns en hel del 60-talsfilmerna som är bortskrapade eller som har grejer från flemming som är borthårdna och sådär eh, Bond, det finns ju vissa uttryck och sådär som inte tar sig upp i Connors-filmer men som är med i Flemmings respektive böcker och sådär så de har alltid varit mån om att inkludera alla och försöka vara så, så allmänna som möjligt och alldeles särskilt där. sen kan jag också hålla med Emil om att bond idag tar större risker och Kanske lever mer utifrån den världsbilden som Flemming hade i Monty och mycket. Och det är ju positivt det gjort så att de är ärade mot karaktärens grunder och sådär. Men om, om, det, om Bond är särskilt politiskt korrekt i dag... ja, jag, jag, jag, inte i ordets rätta bemärkelse kanske, jag vet inte. Så det beror lite på vad man frågar. Men läser i artiklarna nästan om som säger att Bond är. Antingen alldeles för sexistisk Och misogynistisk Och allt det där Och sen läser man artiklar Som säger att Bond absolut inte är så och att de som tycker så är PK-människor i någon situationstecken Så Det beror väl på vem man frågar I mitt fall är det varken eller Jag tycker att Bond-serien rent allmänt har Balanserat på den tråden ganska väl Och förmodligen kommer fortsätta göra det Det är bara nu när internet är större Och alla kan ha en åsikt som Sådana här diskussioner startar egentligen och det här med att bonde är sexistisk eller inte det har ju ingenting att göra med politiskt korrekthet heller egentligen. Uh, jag, mm. jag funderade lite på över, över Fredriks fråga här och jag vill inte liksom hacka ner det i totalt här men för att ta ett sånt exempel som uh, uh, huruvida vi ska ha en svart bonde eller inte. Huruvida det, vi får det eller inte. Uh, har ju ingenting att göra om de. Eller det kan ha att göra med att de vill vara politiskt korrekta, men det, vi kan också få en svart bond utan att ha någonting att göra med politiskt korrektigt överhuvudtaget att göra. Det beror ju på varför väljer man att göra någonting. Och det är ju väldigt svårt att svara på. Och... Precis, och det är därför det uttrycket blir så. Det är så himla svår använt för att använt. Det, det är också det, det, liksom, det kan användas i sammanhang där det liksom inte är relevant för att man, man vet inte. Alls varför vissa val görs. Nej. Ja, exakt. Och det tycker jag också är så här. Ja, men om man säger som jag då att jag tycker politiskt korrekt är någonting dåligt. Bara, jaha, men vill du ha en massa sexistiska stereotypiska karaktärer av kvinnor? Nej, det vill jag inte. Men om Pervis Wade skriver en extremt sexistisk karaktär så förväntar jag mig att de stryker det för att det är dåligt och inte för att man vill vara politiskt korrekta. Så, vad är problemet? Nej, precis. Jag ser det ju som något... Jag tycker inte att eh, det längre liksom hör hemma i vår värld att man ska eh, visa upp kvinnor på ett sexistiskt sätt som var vanligare på 60-talet. Alltså tycker jag att det är positivt att man försöker komma bort från det. Eh, och då är frågan, är jag politisk korrekt av det? Det vet jag inte. Men jag tycker i alla fall inte att jag hör hemma i en modern Bondfilm eh, så... Nej, och det kan man tycka för att det är dåligt också. Ja, precis. Och jag tycker, liksom inte att det är, jag tycker inte att det är intressant. Jag tycker inte att det fyller någon funktion längre överhuvudtaget. Det intressanta är, vill du göra för att du tycker att det är dåligt eller, eller för att du är rädd att trampa någon på tårna? I mitt fall så är det för att jag tycker att det är väldigt dåligt. Ja. Och då har du ju inte, inte att göra med politisk korrekthet. Nej, men precis. Men jag, man kommer ju ändå få den stämpeln på sig. att. Ja, absolut. Och det är dit jag menar med liksom, under brossna nedan. Där var man mer mån om att göra filmer som eh, ingen egentligen ska kunna tycka illa om och effekten blev att det var väldigt få som verkligen blev störst förälskade i Tomorrow Never Dies medans... Eh, effekten blev att alla tyckte illa om dem <skratt> kort och ord nej, nej, absolut inte Men, eh, I efterhand i alla fall så är de ju... Det är väl, det, om man säger så här, det, det, är väldigt, eh, det är väldigt få som verkligen älskar dem samtidigt så Tomorrow Never Dies är inte dålig, men jag är inte förälskad i den. Medan med gå in i Craig-eran när de mer gör sitt egna race och gör det de vill och det de verkligen tror på då kommer det bli saker som man kan störa sig på men jag tycker det blir en så pass mycket bättre produkt. Ja, men problemet är när du försöker göra någonting som är anpassat för alla då är det... Väldigt lätt att det skjuter fel och att ingen gillar det istället Det blir mellanmjölk Ja men exakt, bättre i så fall att satsa på ett kort att köra Men Och det är en eviga fråga också, som du nämnde Emil. Om man väljer att Kasta en mörkredd bond eller en asiatisk bond Eller vad det nu må vara nu så tar du över efter trade Så hoppas jag att det är det bästa alternativet Råkar det vara så att det är bästa alternativet Är en mörkredd man Ja men visst, kör på för all del mm. Det problematiska är ju blir När det blir anledningar som är utanför det som är kriteriet, alltså vara en bra strå det det är då det börjar skrapa sig ja. i mina ögon yeah. Men är det bäst för man för jobbet kör hårt för all del? Ja, vi kan ju ta de två, för jag har ju trots att jag haft två stycken svarta Felix Leicester, bara eh, av en då i Never igen. Men jag tycker ändå att eh, vi kan ta upp det där med. Och eh, jag tror väl att eh, jag, jag har svårt att tro att de valdes på någon annan anledning än att de. Eh, vad, vad de ansågs vara de bästa helt enkelt och ja. eh, då har du ju inte att göra med, återigen, då har du inte att göra med politisk korrekthet att göra då väljer man ju dem av någonting annat av en annan anledning, så det, därför blir det också svårt att svara på, tycker man att bondserien är för, för politiskt korrekt det är svårt att veta för man vet ju inte riktigt hur de tänker när de gör filmen. Jag uppfattar det som att de har blivit mindre politiskt korrekta av de anledningar jag har sagt. Men det är också väldigt svårt att säga. Jag, jag kan inte, det är, om vi säger det som har gått utanför ramarna på så sätt eh, de senaste ja, 20 åren eller något så är det ju dels Judi Dench. Eh, och hon valdes ju definitivt inte för att hon var kvinna. Däremot blev, var det säkert så här och jävla Judi Dench. Grym skådis. det här blir en rolig spin på karaktären. Eh, hon valdes ju inte för att hon var kvinna. kan jag inte tänka mig i alla fall. Eh, även om det var en del kanske i lockelsen också. Mm. Just att hon är en så. Och så har vi också vår nuvarande penny eh, Som också är mörkhyad. Men det har liksom inte... Ja. Man kan ju dra det hur långt som helst. Man kan ju säga att jag om Ben Wish och som tur för att han är homosexuell. Det är ju liksom... Uh. Mm. Jag menar, du skulle kunna dra det argumentet igen, Hur långt som helst Men att i slutändan så kommer jag tillbaka till att Så länge det är rätt person på rätt plats Så vad tusan och, och, Kör mm. Så att, eh, jag tycker hela diskussionen Om PKs vara Eller icke vara i bond är Väldigt svår För att beroende på att du kommer ifrån, Beroende på vad du har för Kanske blir det och Så kommer du tolka ärendet på helt olika sätt och det är också det som gör det så fascinerande och, och hade, hade Bond inte varit accepterad och alla hade ju såklart inte 24 filmer kommit heller så det gjorts upp på ett sätt helt klart det är en, en sak som jag kan ändå tycka är problematiskt eh, som ju började som de plockade bort väl på 80-talet det var ju Bonds eh, rökande Eh, och det, jag, jag, alltså jag personen vill ju se Bond röka eh, samtidigt som jag kan se problematiken för att Bond har ju blivit en karaktär som man ser upp till, som är cool. Jag upptäckte honom i tidiga tonåren eh, och därefter har jag bildat min världsbild att röka cigaretter är coolt. Det är ju därifrån det kommer. Det kommer från bond och ingen annanstans. Och det är ju egentligen en ganska dålig grej. Och då är frågan om det, även om jag vill ha rökning med i bond så det kanske inte är så smart att eh, projicera den positiva bilden av rökning när vi vet hur illa det är. Och då är frågan, mm, det gränsar ju lite på PK liksom. Eller? Samtidigt är det inte bra att döda Men Bond gör ju det hela tiden också. Mm, ja. jo. <laughs> Men om man, det, ja, det är pk om man tar bort det Bara på grundvalet Att man inte vill att eh, ja, man, man, man inte vill att folk ska bli stötta Av att Bond röker Men <clears throat> alltså, Jag jag, om man säger så här, jag håller väl med lite Där du säger det med att Bond som röker Jag eh, Vad ska man säga man, man är ju van med det och därför ser jag inga problem att Bond röker Samtidigt som det är också ett val med den som ska vara karaktären. Passar det verkligen Craigs bond att röka? Ja, kanske någon, i alltså väldigt få tillfällen, men passar det hans bond att gå runt och röka hela tiden? Nej, ja, troligtvis inte. Och Då kan man ju trots att få en annan ingång till att jo men den här bond som vi gör passar inte att röka. och Därför vill man ta bort av den anledningen. Och Då är det helt plötsligt inte politiskt korrekt längre. För Då gör man det av en annan anledning. Och det här jag menar lite med att PK blir, blir så jävla vad ska man säga, missuppfattat för allting som på något sätt är om ja, en inte rökning. Uh, uh, uh, att man väljer att kasa svarta, då säger man inte PK. Ja, det kan vara, men det vet vi inte. Men på tal om det som vi har varit inne på lite här nu så är det en till fråga i det här uh, som Fredrik nämner som vi kanske kan komma bort lite från uh, snacket om politisk korrekthet. Men just det med att man... Kanske för att förändra bond. För hur långt eh, kan man egentligen förändra bond utan att det är bond? Kan man verkligen gå hur långt som helst utan att och vi fortsätter se som att det är bond? Eller har vi några gränser på att nu är det nog inte bond längre? Alltså det jag nämnde förut, om bond skulle jag plötsligt vara en kvinna. Då hade det fundamentalt känts som en annan karaktär. Oh. Ja, det. det är väl... Visst, det hade kunnat bli en bra film. Säkert bra hos men det frångår, det är liksom, fråntar ju det faktum att det är ju inte James Bond om det plötsligt är en kvinna. Ja, ja, ja. Det är väl så jag tänker. Jag tänker egentligen mer liksom personlighetsmässigt om man ja, om han på något sätt känns som en annan person plötsligt om det är, man väljer att göra Bond mer överklassarrogant eller bara liksom arbetsklass, lite butch, lite liksom fotbollssupporter slår folk. Alltså mm. om man går konstiga vägar rent personlighetsmässigt mm. eh, det, är ju, det är ju där grunden är för mig eh, liksom själva personlighetskärnan är något som egentligen alla skådespelare hittills har anammat på något sätt i alla fall. Ja, alltså det, det skulle också bli ett problem för mig eh, om han blev Ja men jätteöverklass, eller liksom han blev Wayne Rooney. Det hade ju inte funkat liksom. Så att. <laughs> eh, eh, nej. Det, det är också det. Rucka för mycket på karaktärs, karaktärsdragen. Eh, stör mig. Och sen en kvinnlig Bond. Ja. Nej. James Bond är ju man. Jag har inget problem med en kvinnlig agent. Men James Bond är ju James Bond. Ja men jag. Ja, alltså jag, jag är ju. Jag är med manus. Till att börja med, det, alltså att Bond kan inte vara en kvinna där och då. Och sen så är det också med om det här: det är väldigt mycket så här. Vart tar man karaktären? Det yttre i sig har. Ja, det är väl såklart en. Det är mer liksom en stjärna i kanten om det är exakt så som Fleming beskrev. Men det är liksom. Pff, någonstans bryr jag mig inte så mycket om det utan det är mer var tar man personen? Mm. Som sagt, får man en fotbollshuligan-bond som liksom glider runt och är, ja jag vet inte bara hänger på pubbar och slår ner folk och hamnar i bara slags mål, i kvarten, och nej, då är det inte bond längre. Nej, jag, jag har inte. Jag har inte riktigt kunnat förstå. Argumenten. Ja, ja, det är ju extremt få som säger så att Bond kan vara kvinna. Så bara, men varför, ja, för, varför skulle man ens vilja göra det? Alltså, varför skulle man vilja promota en, liksom, en kvinnlig karaktär genom en manlig karaktär? Eller bli så här konstig? Och tanken, tanken är ju jättekonstig. Du som säger: Ja, men skriv en bra kvinnlig karaktär bara. Vad fan är problemet? Ja, exakt. Och det är det jag gillar med det som Ion faktiskt, de håller ju på med en film nu om en kvinnlig agent med Blake Lively Det är mycket mer spännande Det är ju jätte, det verkar ju lovande The rhythm section, det verkar ju intressant, men jag har inte riktigt förstått det där Skriv nya bra kvinnliga karaktärer vi har såna eller en Ripley, Sarah Connor, Sarah Connor. Alltså det finns ju, så att fortsätt på den banan. Det är en ja, lite konstig väg att gå kan jag tycka. För då seglar man ju ändå på en manlig karaktär. Om man skulle göra bond till kvinna. Istället för att i så fall bygga upp någonting från början. Som är en bra skriven kvinnlig karaktär. Det blir lite motsägelsefullt. Så det skulle ju bli lite, mot, ja, det skulle bli lite motsägelsefullt och, in, och an, kontraproduktivt egentligen. Skulle jag tycka. Det blir en klapp på huvudet som att ja, men, ja, men exakt. Det här är en man egentligen, men nu får ni vara. Nu är det en kvinna ett tag alltså. exakt. Ja, ja Exakt. Det är, det är mer en klapp på huvudet än vad det skulle vara någon slags kvi, kvinnokämpsgrej. Så du säger ja, klapp på huvudet, ja. En, ja kvinnor kan ju sen också vara bond. Liksom, ja. Ja, det, vi, vi ger er den här karaktären nu så får ni vara nöjda. Ja, men exakt. Det, vad fan? När katten är borta så dansar råttorna på bordet liksom. Och det vill man ju inte ha. Nej. Nej. Nej, det är konstigt. Ska vi runda av där? Ja, det tycker jag. Eh, ja, jag vill bara, jag vill bara säga en sak till, och det är att Fredrik har skickat in en till fråga <laughs> som rör eh, ja. affischer och eh, poster och eh, ja, allmänt om eh, ja, den typen av grejer. Eh, Fredrik vet redan där, men nu vet ni andra det också att eh, vi kommer göra det som ett eget avsnitt istället, mm. för där finns det mycket ja. att säga. Mycket PR och ja. ja. Sen såg jag också att Edvin har under inspelningens gång skickat in en till fråga. Eh, Eller snarare en önskan om, om avsnitt som vi också får ta hand om regissörer. Så eh, du Edvin du får hålla till godo. Mm. ett till. Vi måste ju ha något avsnitt att komma tillbaka till. <laughs> ja. <laughs> yes. Och än så länge får ni hålla till godo i två veckor till för då kommer vårt nästa avsnitt. Och då jävlar ska ni bli eh, förundrade över en fakta från mig. <laughs> ja. <laughs> Men eh, vi får runda av dem och tacka Thomas Drugg och Anders Freid, agenten och from Sweden with love. Eh, tacka Anton som klipper. Lars Logotyp. Det vanliga gänget som vi brukar tacka. Mm. Och, eh, nästa avsnitt blir vårt 60-år. Ja, ja, Diamantjubileum. 60-års. Mm. Härligt. Mm. Så vill jag även tacka alla, alla ni lyssnare Som skickade in frågor ja. eh, Extra stort tack till er eh, Vi får väl se När vi gör en ny frågepodd Eller om det blir så att vi kommer att ta lite frågor Allt eftersom Men känner ni att ni har grejer som ni vill att vi ska ta upp Så alltså, skicka in Tycker vi att det passar så tar vi upp det Vi kanske till och med gör ett helt avsnitt av det Eller så sparar vi frågorna Till en ny frågerunda Så fortsätt skicka och så får jag tacka er för det här avsnittet. Ja, tack. tack själv. Tack själv. <laughs> Trevligt var det. Det Finns så mycket smart, smarta insikter hos er. Man blir ja, alltid lika förundrad. Ja. J yes, mycket för bra. att vi är smarta eller att vi faktiskt <laughs> ja. är smarta. Också. <laughs> Exakt. Ja, ja faktiskt. Känns också, ja, man, man märker också så här att det är väldigt svårt att ge bra svar på många av frågorna. Och det tyder också på att frågorna är ofta, alltså att, det är, att det är bra frågor. Ja. Vi får oss att tänka till lite faktiskt. Mm. Genomtänkta. Så är det ju. Men som sagt, om två veckor hörs vi igen. Så får ni ha det så bra tills dess. Ja, vi hörs. Shingeling på er. Ja, men tack och godnatt. Gott folk. Hej då. Hej då.